Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 12... 12... 12 del Tapa Esports, de l'era retallada, per allò de qui paga descansa però qui cobra, també. I que aquest, encara que no ho sembli, un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a l'olla! Música Doncs, mentre uns pocs bergadans passaran al Nadal al Bergadà, que no és moc de pap, la immensa majoria el passarem aquí. Bé, en un lloc, en un punt estratègic, del qual, això sí, no en podem dir res. Just en la intersecció intersecció més propera que uneix el cap amb els peus. Entossudits per assolir el nostre destí, però admireu el paisatge, admireu-ho! Ja s'obriu, la calor que ens regala el Pacífic Sud. Love, Aquí estem. Què us en sembla? Ara parà la nou, ja a transformar-se en un gran verd i llefiscós, gripau. Avui, 19 de desembre de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Poreig i Emissora Municipal. Són ara mateix les 12 i 3 minuts, amb una temperatura de 12.9 graus centígrads, una humitat del 61% i una pressió atmosfèrica de 1024.7 hectopascals. Avui, quasi, quasi, fum, fum, fum, pel 107.3 de la vostra FM. fem a fem a fem a fem a fem envoltats d'illes com Samoa, Tonga, Illes Cook, Illa de Pasqua, Taití i la Polinòsia Francesa, serà possible a partir d'un parell de setmanes. Dos tranquils, perquè aquí ens hi quedarem més d'un mes com a mínim. Tindrem temps per banyar-nos, anar de shopping i vaja, per fer el que ens doni la real gana. Abans no comenci l'aventura de veritat. I us puc ben assegurar que visitar totes aquestes illes no li arriba ni a les soles de la sabata amb el que serà visitar el centre de la Terra. Però bé, això serà més endavant. Ara, però, mentre la nau acaba de fer la seva primera transformació, anirem a posar la cançoneta que us hem preparat per avui, un tema de pan i mantequilla... Que... No, el tema, el tema és pan i mantequilla, perdó. El que els canta qui són... Efecto Passillo Esperem que us agradin eh? Salutacions CURDIAS Oh yeah su tuya me contamina mueve las caderas como gelatina lentura divina te comería con pan y mantequilla candela un par de chupitos de ron me aliberas una caja llena con mil primaveras que vienen que vuelan solo quiero un poquito de tu vida entera de tu vida entera y yo subo Soles Margaritas i sus cemas. Quer parecerse un poquito apenas. Solo a que más que xan. Tan ti te rigo jove més sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa una bala sorpresa, sinduce mi ruleta una carpeta. Colleras de poetas entre verso i verso petal de rosas secas. Hey, yes. oh. da ben una noia sedor que fludes ve o de luna, nuria, de, norte, y de, este oeste, de media vuelta que te vol’ell. Te sempre muchasa su. Es que pode fer mi web Calmina Cada pas que a mi me contamina. Mueeven les cades com ho gelatintina divina Te come a dir company i mante quilla I Suescades. Yeah. shit shit shit shit Molt bé ara sí, ara sí, tenim uns petits problemes ara són les do i nou minuts i anem a parlar del doncs cost al Nadal i anem a parlar avui prenem dues seccions que, que faran alguna coseta aquest Nadal. Um, en concret, la primera vegada és la primera vegada que els tenim. Eh? Uh, parlarem de, de la cursa de Sant Silvestre que es farà uh, aquest proper 31 de desembre eh? dijous. Uh, i anem a parlar doncs, precisament amb el president del Club Atlètic, uh, Club Atlètic Berga. Joan Torrents, Joan Torrents, bon dia. Sí. Em sents? Em sents bé? Sí. Sí, bé? Sí. Perquè estaria sí. molt mica de problemes, oi?, amb el, amb el telèfon. Eh. Bueno, es va, va sentir una roncadera, però et sento. <laughs> molt bé. Escolta'm. Ja, va... Digues. Aviam, eh, així ens en sortim, eh? No estarem gaire. Sí. Um... Estàvem parlant de la cursa de Sant Silvestre que es farà a Berga aquest proper, el dijous 31 de desembre. Eh? Ja és sí. la setzena vegada que es fa. Sí, la setzena edició. Déu-n'hi-do, no? Uns quants anys ja. Sí. Ha canviat molt? Uh, sí, sobretot amb participació. De 80 a 90 dels primers anys hem passat a 640 l'any passat. I, I més categories, potser també s'han inclòs. 500, m'has dit, 600? A 640 de l'any passat. 640, que aquest any esteu... A... és lany ha De moment és l'any que hi ha hagut més participació. Sí. Eh, I aquest any ho hem ampliat a 700. I, bueno, de moment anem per bon camí, anem ja per la meitat d'inscrits. Uh -huh. Us ho veu ja desbordats, no? O què passa, que això que fica un límit de 700 corredors? Eh... Uh... No, no, el que, el que passa és també ens volem posar amb salut, perquè esclar, és una cursa que la gent se'ns apunta molt a l'última hora uh -huh. i algun dia algun any ens podríem trobar una sorpresa i ens ponem una mica amb salut, és la veritat. Sí, sí, perquè la gent que l'últim dia s'anima, no? Perquè això és, diguem, que és sí, com... Sí, però bueno, algun any pot fallar. <laughs> això és com, diguem, la missa del gall de les misses, eh? Però amb cursa, ah, Exacte. Eh? Exacte. Es fa, es fa hores intempestives, o no? Bueno, les curses infantils eh, comencen... No, les no. curses infantils, a les 4 i mitja. A les 4 i mitja. Que sí, tenen... i es fan nou. 9 curses, d'acord, molt bé. Sí. Eh, comencen a dos quarts de 5, a partir de les de Les curses infantils amb les dels sèniors eh, passen pel mateix lloc, diguem, encara que no fagin les no, mateixes... No, no, bueno, tot, tot es fa a la plaça Viladomar. Molt bé. Uh, aquí a les curses infantils pues, fan, hi ha un reconegut de, de, de 150, un altre de 300 i un altre de 600. Segons les edats pues, fan més voltes, menys voltes. I la cursa del, de, de 5.000, de, diguem dels grans, aquesta comença aquí a la plaça de Viladumat, també s'acaba a la plaça del Vilodomar, però és tot un circuit urbà per dintre de Berga. Molt bé. Uh, ara anem a una altra. Els petits tenen obsequis també, medalla, bossa de xutxes... Sí, sí. Els, els, els petits, doncs, pues, dintre la bossa es trobarà... Bueno, li donarem la medalla, una bossa de xotxes, un tubuar per al coll mm -hmm. i productes que ens donen els, els que ens col·laboren amb nosaltres. Molt bé. El preu de l'inscripció és de 5 euros. I, i, i, i si apunten la canalla, també, tant com grans? Sí, l'any passat teníem inscrit uns 200 i pico. dona li i tant, i tant. Sí. Molt bé, molt bé. Ja està bé. Bé, bueno, que fan els 300 metres, 150. Encara es deuen quedar curts, potser. No ho diuen els nens? 150 metres, és que això, una cursa? No. No et sento. Ah, perquè pensava dir que a lo millor... A veure, deixa'm pujar una mica. Que, que, que, que. Escolta, no, que pensava que dir a lo millor doncs amb la canalla potser també. Hòstia, 350 metres, potser se'ls hi fa curt, també. Bueno, però són molt xiquirrins. Són molt pedits, no? no. Sí, els que fan 150 metros pensen que són els de P1, P2, P3 Ja que potser n'hi caben eh, que vull dir, tenen 2, 3 anys eh, eh, que corren amb els pares al costat eh, eh, ja se'ls hi fa tern eh? Escolta, i més a més més Des, eh, Sí, digues, digues. Ens, ens trobem que a mesura que van pujant de l'edat a, a Nianca ja, ja prefereixen, a més de fer la seva cursa que se'ls hi feria cursa i 100 metros uh -huh. molts se'ns apunten ja a de 5.000 Molt bé molt molts, nens de, molts nens ja a partir de 9 anys n'hi molts que ens fan de, de 5.000 quilòmetres a més és una cursa que de ben segur el que no està premiat és el primer lloc no? és més que tot doncs, la festa que es fa no? sí, bueno, com totes aquestes curses una mica de competició també, uh -huh. també hi és sí? eh, només hi ha premi per el primer de cada categoria molt bé Sí, el primer de cada categoria, com a cursa dels grans, també és el primer de cada categoria, i els tres primers homes i les tres primeres dones. Molt bé. Llavors eh, tenim la cursa de Sant Silvestre, que deies, per als sèniors, que, sí. que és de 5.000 metres. Eh, eh, com dius, aquí premis, eh, trofeus eh, pels tres primers, tant masculí com en categoria masculí, com a categoria femení. Sí. I el trofeu, doncs, el primer de cada categoria. Eh, aquí la preu d'escripció sí. és de 12 euros... Sí. Eh, però s'han d'inscriure abans del 29 de desembre, oi? Si no m'equivoco. Sí, uh, aquest preu sí. Després a partir d'aquí uh, es, es carrega 3 euros més. Molt bé. Uh, uh, no, no, després hi han diferents punts d'inscripció, uh -huh. com pot ser el Tàndem Esports, Interesports Martí, Costa Esports i Bici Extrema Verga... Costa Esports a Gironella i Ribera Esports aquí baix a Porreig. A Porreig, i també ho poden fer de... Ja, després també uh, per internet, uh -huh. per internet o a, a, a clubatleticverga.com Molt bé, molt bé, i allà pues, es poden inscriure per aquesta cursa i ja anem preparant la, la festa, escolta, i després també els sènios tenen un obsequi d'una samarreta tècnica màniga llarga, 42K sí, de... que no sé què vol dir... Bé, bueno, 42K és, és, és una bona marca. Molt bé. Els teus pica la marca, són samarretes que valen la pena. Molt bé, i a més a més, doncs, els productes dels patrocinadors, com a, en el cas de la canalla, no? Sí. Molt bé, doncs escolta, i amb els petits... Després sí. també hem de recordar que tant els petits com els grans, a l'arribada, tenen sí. coca i xocolata també. Molt bé. Escolta, però venen de petits disfressats? Perquè suposo que aquesta, aquesta, aquesta cursió sí, pot ser un disfressat, no? Sí, però se'ls més aviat a la cursa dels grans. <ríe> els nens no, els nens venen a córrer, agafar les xutxes, la medalla i... Ah, I què quedeu? Ah, ah, ah. <ríe> no, a la cursa dels grans sí, que cada vegada, cada vegada ve més gent disfressada. Però això ja és per dels pares. Jo... Però això és dels pares, no? Amb la canalla, eh? perquè dir, amb els nens hi és dels pares, no?, que haurien de dir va, doncs pues disfressem el bueno, això, i portem. Això ja, això sí, ja recau sí, amb els pares, sí, oi? Sí, una mica, sí. però bueno, de totes maneres, els pares ja, o la gent gran ja van més llançada i... i, i, i... Us heu trobat amb alguna atècdota d'aquests disfressos? Alguna cosa així especial? Alguna, algun any? Bueno, eh, al principi quan no hi vinc aires disfresses uh -huh. hi viu una colla de Quiberga que eren uns 4 o 5 que sempre es venien disfressats de xais. Sí. Sí. Sí. aquests casos havies vingut fer populars perquè durant 5 o 6, anys, bueno, no sé sí, quants anys els venien tot, sempre disfressats de xais i ja es van escapar del poc, pessebre esclar, hi ha moltes festes de Papà Noel de... és el més típic, passat, oi? A, els que van guanyar de tota una colla ja hi, hi, hi ha que fan, monten una colla i monten el seu espectacle sí. que anaven d'un avet amb, el eh, bueno, amb els seus adorns i... molt bé i tot. molt currant, molt currant sí. ja, no? Escolta, i... Sí, no, no, hi ha gent que, que s'ho Molt bé, molt bé, per aquesta, per això, per aquesta cursa. Per això, hem, per això vam introduir ara fa uns anys un, un lot de productes al millor despesa. Ah, també està inclòs. És un, és un premi sí. especial, no, diguem, a la cursa? Sí, és un premi especial, ja que la gent treballa una mica, mira. I llavors també per la, per la Quichalla, si algú es presentés també tindria aquest premi? O seria entre tots es valoria? Ara t'he fotut, eh? Ah, uh, sí, ara m'has fotut, perquè tampoc no ens ho plantejat. Més aviat, clar, tenim, tenim un dos jutges per dir alguna que esclar, es miren sí. la cursa del, dels grans i mentre van passant s'ho miren. Molt bé, doncs tornem a les curses infantils, comencem a partir de dos quarts de cinc, la primera, dels més petits, oi? Sí. Dos quarts de cinc, allà, allà sí. a la, la, la, la plaça Viladumetro. No, el, sí, uh, comencem amb els més grans, dels, dels curses infantils, comencem amb la dels més grans i acabem amb la dels més petits. Ah, Ah, molt sí, bé. ho fem així per, per, per, per, per, perquè com el, els més grans van més lluny sí. esclar, és un dia que, que la gent també corre uns en cotxes i hi ha tràfic això, i, i esclar, no hem d'anar tallant tant a mesura que van fent anem obrint passos Clar, molt bé, perquè això és una feinada també fa sí. falta molta gent no?, al redel sí, per tallar sí. carrers i sí, sí. sí que ho porta Molt bé Bueno, Joan Torrents, eh, moltes gràcies per tenir la trucada de Ràdio Porrets Tens alguna cosa per afegir? Val. Alguna anècdota. No, ofegiries alguna cosa així, sí, el que tu vulguis. No, que hi que si la gent no sap què fer el, el, el divendres... El dijous, el dijous, sembla que és. S'escau el, el dijous. Si el el dijous. Sí, senyor. Sí, o, si, si no sap què fer a la tarda, doncs pues mira, poden venir allà i s'ho passaran bé. Oh, I sí. és una manera sana d'acabar l'any. Ah, exacte, o sigui, que, però és, eh, tornem a repetir l'hora. Dos quarts de set pels pel senyors, eh? Comencen? Els grans, sí. Els grans, sí. Uh, una cosa, sí. poden passar... Poden passar a recollir la bossa uh -huh. el dia abans al, al, al, al dia abans a l'hotel Berger Park sí. a la tarda. Molt si algú bé. ja vol anar preparat i ja el vol portar tot i ja vol dur de vestit de casa doncs és aconsellable. El dia abans Podia passar... El dimecres a la tarda uh -huh. i així l'any demà ja ho té tot fet. Ja ho sabeu, doncs, el dia 30 de sí, desembre... Allà s'amuntana bastanta cua. Clar. Hasta si volen assegurar la talla de la samarreta. Ah, sí, clar, perquè es van acabant les talles t'has d'acabar el que hi ha. Exacte, sí senyor, ja ho sabeu doncs Això com dèiem, eh, partit... això és un bon, bon concepte eh? sí, També diu que teniu una nota en el programa que fica que les normes de la cursa les trobareu a la pàgina web del club més o menys les hem dites, no? Les més principals de normes, Joan? Sí, sí, l'altre ja són coses de que si ho busqueixés, de que aquest ha fet trampa o que ha de passar per un altre lloc però va, no, no ens hi trobem mai amb coses. Ah, i una cosa molt important hi haurà coca i xocolata per tots els corredors Sí, ja ho havíem comentat. Això què serà? Abans? Després? No, això és el... quan s'acaba. Quan s'acaba, doncs una mica de festa tots allà, no? Sí, a mesura que van arribar, però ja ho troben preparat. Molt bé, doncs ara sí, Joan, no t'emprenyen ah, més. Moltes gràcies per haver-te'n la vale. ràdio, però és fins a cinc cèntims d'aquesta cursa que em dèiem la, la, la, la, la cursa de la Missa era. dels Galls, eh? De, ah, de, de, val, sí. la, la Missa del Gall de, la, de, de les misses, eh? De, de les curses, eh? Sí, perquè tothom va l'última hora. <laughs> Molt bé, nos doncs que aquí molta sort que, vale. que compliu doncs a 700 corredors, com dieu, a eh, ja límit i fins a, bueno, ja, temps fins al 29 de desembre per apuntar-se a preu de 12 euros els, els grans eh? Sí, estors dies davant. Moltes gràcies. Adeu, bon dia Joan Torrents. Adeu. Gràcies a vosaltres. De adéu. res, de... Adeu. Ja ho sabeu, eh? Si us voleu apuntar abans del 29, eh? Tindreu el descompte de 3 euros, 12 euros, El eh? curs és pel 31. Uh, doncs el 29, dos dies abans, eh? Animo, eh? abans ja ens hem d'apuntar perquè el dia 30 poguem anar a l'hotel Berga Park a buscar ja tota l'equipació reglamentària i poder trobar, doncs, com deia el president del Club Atleti Berga, Joan Torrents, que ens deia que, doncs, per poder trobar també unes talles i poder triar una mica, doncs, més tranquil·lament, eh? Doncs això... Això serà, però, a partir del, del, del dijous 31 de desembre a partir de dos quarts de set a la plaça Vila d'Humat, eh? Cursa de Sant Silvestre a la setzena! Bé, a les 12 i 23 minuts, continuem i continuem doncs amb eh, arribar a Nadal, cada cop estem més a prop, eh, encara que siguin minuts, eh, però estem cada cop més a prop i anem a parlar, hem parlat amb eh, de la Cursa de Sant Silvestre que es fa eh, a Berga, eh, a les 13 la de Cursa de Sant Silvestre i ara anem a parlar, doncs anem a passar eh, amb un torneig que es fa ja també molts anys, ja no sé quina edició seria, eh, de Nadal, un torneig de bàsquet, en aquest cas parlarem amb el Josep Valilla. Eh, Josep Valilla, Bon dia. Bon dia. Escolta'm, sí. eh, quin càrrec tens, perquè sabem que tota la Junta s'ha dispersat del bàsquet. Bé, bueno, la Junta ara som una colla, que sou forces, eh. que passa que som una mica com la CUP, som assemblearis de moment, no tenim president, i <laughs> tenim secretària i tenim presorera. I els altres som tots el mateix, en principi. Però bé, un llibre, perquè sempre doncs, aneu tirant les coses endavant, No es van fent les coses que van tocant, no? oi? Eh, bé, d'això es tracta. O sigui, hi ha alguns que perquè ens hem d'enganyar, com que tenim la filla jugant doncs ens hem implicat perquè volem que la cosa tiri endavant i bueno i, i n'hi han d'altres que que també hi són que ja hi eren alguns i bueno, es tracta de que la cosa funcioni i aquest any doncs no podia ser més no es podia ser d'una altra manera i també s'ha organitzat doncs, aquest eh, torneig de Nadal del bàsquet sí, porreig sí, i sí, tant, el torneig de Nadal és una tradició però a més a més també el que, bueno perquè juguin, perquè no estiguin allò... els nanos massa temps parats i en part sí. també pregunyar algun, algun diner. I quina edició? Saps quina edició passen ja d'aquest torneig? A turneig? la 21, si no m'equivoco. A 21, 21 anys fent aquest torneig. Sí, sí, sí. déu nhi Escolta, a mi... Ara estic buscant, estic buscant el programa per demanar-te sobre la marxa. Escolta, hi ha ja mini. Eh, tenim, tenim ja una, dues, tres, quatre categories establertes, no? La del mini, del cadet, júnior i sènior. Bé, les categories al final sempre depenen dels equips que s'hagin inscrit. Perquè si, per exemple, el hi equip de mini, doncs haurà jugar amb una categoria superior, que serà la infantil, si és que hi ha equips infantils. I, I si hi ha equips de, de, de cadets, i més n'hi ha un, doncs haurà jugar amb els juniors, si no hi ha... També depèn, no? Depèn de... Al principi, acceptem totes les categories que la gent s'apunti, uh -huh. però després, a l'hora de la veritat, quan ja s'han tots Eh, uh, bueno, mirem que la gent competeixi el màxim de partits possibles i van, bueno, si no toca la seva categoria, perquè no hi han equips doncs, en la categoria superior normalment. I a la vegada, uh, a... Sí, a la vegada la, la intenció del club és també que es pugui jugar en femení i masculí, eh? de, de, de les que, que... Sí, no, sí. en general que el país la majoria d'equips hi en masculí i femenins hi han menys, però bueno, també ficament per dins femenins. El torneig comença el 28... Sí, 28, 29 i 30. Aquest any hem fet entre setmanes. N'altres anys es feia persona seda i es mireu un dimensió. Aquest any mirem si s'apunta més gent i mirem de fer entre setmanes. Aviam si després de treballar la gent li va bé, aviam com va el tema. Molt bé, cal recordar el preu dels jugadors que està marcat en 12 euros, oi? Exacte, sí. Bé, a la categoria mini, en principi, com que volem promocionar-ho i no sabem si vindran equips de fora o això, en principi ho fem gratuïts, els mini. Uh -huh. I, I en principi també, eh, com que que volem és la promoció del de, de bàsquet i això, i l'equip, el, el club, tenim molts jugadors de mini, perquè tenim 10 amb un, amb un equip de mixtes i 16 amb l'equip de nenes, si, sí. doncs tot de fer una barreja i això s'ha compres de quatre equips i si no venem de fora, doncs hem de competir entre ells. Molt bé, sí. els premis seran, estan destinats al primer i al segon de cada categoria? Sí, en principi sí. Sempre respectant també, tot, també hi ha, també hi, ha un, hi haurà un record per tots els, els jugadors. Molt bé. Molt bé. I entrades i entrades per un partit del de l'ICL Manresa de de l'ACB? Molt bé. Això és que s'ha instaurat cada any, eh, això de les entrades d'anar a veure l'ICL la Manresa? Sí, sí, clar, això està en del de Manresa, aviam si ens si en dona. Però aquest any ja les tenim, ja tenim més de 200. Carai, molt bé, home, molt bé. I que si inclús algú que no hi jugui torneig vol venir, doncs... Jo... Mira, queda dit, eh. Escolta, Josep, eh... Sí, digue'm, digue'm. estàs al pavelló, oi? Ara ah, som al Pavelló, estem disputant un partit de mini femení. Mini femení. Em pots donar els resultats, plau d'ara? El tens? Ara mateix, després de tres quarts, perquè juguen vuit quarts, uh -huh. estem perdent 4 a 10. Molt bé. Això és remuntable, per això, eh? Perquè, a principi allà els hem guanyat de 5 a 60, d'avui ens n'ha fet el doble dels, dels que ens vam fer allà, i aquí avui... Bueno, ja si es remuntem, ja penso que sí. Jo molt optimista. Afegis alguna cosa pel torneix de Nadal? No, que la gent s'ho apunti, que vingui passar se bé. Una, cosa, una novetat que aquest any no sabem si això serà apuntar més gent o menys gent uh -huh. és que als altres anys hi havia un límit de, de jugadors cedrats per equip. Aquest any hem pensat que potser no calia aquest mínim i en principi eh, no hi ha mínim de jugadors cedrats per equip. Ja, això no ho sabem si serà, ens anirà a favor o ens anirà en contra, però bueno, al principi... Hi han dues, eh, ha dues variacions, podríem dir, notables de, de, de comparat l'any passat amb aquest, eh? eh bueno, quin és l'altre? No, ja, això és un dels federats, bàsicament, notable. L'altre, eh, mirem de que siguin, de siguin més o menys la, en cada any, que més o menys ha funcionat, doncs, mirem que això. Cal, molt bé, es una pista, no, això. Es fa el pavelló, oi? El pavelló, sí. Pavalló petit. Si fóssim forces d'equips, podrien servir els dos pavellons. No, no, el pavelló gran, perquè aquí d'aquí, segons com, no es faria servir un... un sises, i el petit, depèn, el fa l'àpoca, si es servir, seria fer-ho molts equips. Molt bé. Júlia Balilla, moltes gràcies dins de la trucada de Ràdio Porreig. A vosaltres, per la meva percussió de la... Ah, ens, doncs, ens retrobem ben aviat, que vagi molt bé, molta molt bé. sort amb el, el torneig gràcies, adéu, gràcies. Adéu. ja ho sabeu, eh, torneig de bàsquet de Nadal, de Nadal a Porreig, el 28, el 29 i el 30, per totes les categories a eh? un preu per ajudor, 12 euros excepte, doncs, els més petits que tenen la participació gratuïta Bé, així, fedels, fidels fidels al programa, doncs eh, són dos quarts d'un en punt. Anem a passar a la primera part de la nostra estimada eh, publicitat, per dir manera, o de Consells Publicitaris. Fins ara mateix! ...allogar el seu pis o la casa... ...assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti'm. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. telèfon 93 838 84. Residència Sarp Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat... Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Joilleria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança a Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal, experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5, telèfon 93 822 19 66. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello. Bé, passen dos minuts de dos quarts d'una. Anem a parlar doncs de la nostra agenda i començarem pels veterans, com sempre. Lliga Intercomarcal Grup A partit per avui a partir de les vuit Pradenc purreig I pel mateix, pel mateix grup també tenim un altre partit que jugarà abans, eh? Dos quarts de quatre de la tarda. Serà Cal Rosal-Novarcles. Pel grup C, en tenim un, un molt important, eh? un derbi que se juga aquí al Bargadà. Serà demà, però, a partir de les 12 del migdia, a la capital Berga Atlètic Gironella. Anem al nostre esport preferit, eh? el hoquei gel, la eh? Lliga Nacional, un partit per avui es jugarà a la ciutat comptal eh? a partir de dos quarts de deu, Futbol Club Barcelona, Club Gel Putxerdà. I els nostres amics de la petanca, que no concursaran aquesta setmana, Oh sí, perquè es fa un campionat obert eh, del Club Petanca Masquefa. És avui, a les instal·lacions del club seran la seu a partir de dos quarts de sis de la tarda d'aquest campionat. I pel que fa a l'envol, tenim uh, l'equip de, de, de la capital, oi? A la tercera catalana, preferent sènior masculina, primera fase, grup B. Estan ara la onzena jornada. Precisament juguen a casa, eh? Envol, Berga, envol, Garbida, Palafrugell, B. Uh, jugaràs doncs, al pavelló municipal de Berga aquest partit, eh? Uh, doncs uh, tenim que és una classificació que està comandant el joventut. Envol, Mataró, Lleti, que marxa la primera posició. De partit jugat s'ha guanyat 10, n'ha empatat cap i no n'ha perdut cap. Mare meva, eh? Com i van... Uh, sé d'uns altres també que va passar algo així semblant amb el futbol, després en parlarem amb l'espai del futbol, ara ho deixarem aparcat aquest tema, per, la, per acabar des de dir les classificacions doncs, a l'envolgar vida per la fusió i bé, que és el que, equip que rebarem precisament avui amb um, Marxa a la sisena posició, dels deu partits jugals n'ha guanyat sis, no ha empatat cap i n'ha perdut 4 262 gols a favor per 249 en contra. Això fa una diferència de 13 gols a favor dels de Palafrugell, amb un total de 12 punts. L'envolverga, l'equip local, marxa, ja ho diem nosaltres sempre cada setmana, que no ens agrada aquest número, però aquí són, eh? en la posició 13 d'aquesta classificació de partits jugats també han jugat 10 n'han guanyat un, no n'han petat cap i n'han perdut nou. 196 gols a favor per 315 en contra, això fa un total de menys 119 gols i un total també a la vegada de dos punts aquest partit el podreu veure al Pavelló de Berga serà avui a partir de dos quarts de 8 i bé, doncs amb aquesta cançoneta Du, du, du, du, du, du, du, du, relaxada anem a parlar anem a començar doncs, a fer 5 cèntims amb la gent d'un torneig que s'està celebrant i que la setmana passada ja ens va dir el president de la Federació Catalana d'Arts i que potser si li anava bé podria vindre aquí a l'estudi i aquí el tenim, està sentat ja davant meu Josep Maria Salvador, bon dia bon dia i bona hora em és perfecte avui salutacions cordials des de Putreig molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta, Joan Maria, moltes gràcies per haver vingut aquí, ja, ara ja saps el caminet. Home, ara ja el coneixem i ara ja podem venir més sovint. I ens fa molta il·lusió que ens vinguis a veure perquè no és igual, eh? No és igual parlar per telèfon home, no, que parlar veient-nos, eh? Ni molt menys, i ara que estem per Nadal, home, jo havia de venir a buscar l'op de Nadal, home. I... <laughs> Ah, bé, bueno, no, ja els has vist, eh? Home, sí, sí, aquí l'entrada estaven tots aquí. <ríe> després, bé, agafes el primer que trobes i... Men Menys el que posa Genesca, que és ah, el, el del dines, que s'ha fet passar un pernilet ell. Ah, bé, bé ja està Sembla bé, ja està que, fa, <ríe> és que és més gros, Jo pensava que era el meu, doncs, eh? Escolta, Ja Maria, uh, comencem abans la secció, si et sembla, la partim, i, i, i, i incloca, si et sembla bé, eh? Així uh, si us parlem una mica de del que va passar la setmana passada, sí. i després la partim, parlo del futbol sala, com fem sempre i per acabar abans de la una amb el, amb el direm amb el directe no? amb, el, amb el torneig, si sembla bé doncs sí, perfecte sí? doncs què et s'has preparat per avui? doncs mira, eh, primer de parlar de la jornada de la Divisió d'Honor la jornada número 2 que es va celebrar al cap de setmana passat la competició d'avui que és el destí Whitmaw i un punt final sempre eh, cap als darts internacionals doncs arrancant la secció, ja Maria parlant dels resultats de la segona, de, no perdó, de la primera Divisió d'Honor que va fer el Club d'Arts de la Xarxa a Putreig. Doncs el Club d'Arts de Xarxa va perdre per la mínima de 4-5 davant del Parafugell Club de Tarts. El Parafugell va guanyar la complicada visita a Portreig, un partit que es va resoldre a les parelles després d'haver acabat els Jocs Individuals 3-3, un partit que deixava quedar molt obert per les parelles després d'un empat a 3. Per l'equip local va guanyar els punts en Joan Manel Madó, en Enric Zit, i en Joan González, i el van perdre l'Hilari Pons per la mínima 1-2 davant d'Antoni Muñoz, en Joan González, perdó, en Josep Santonja va perdre 0-2 contra el Josep Sánchez, i l'Eduard Vilaparana va perdre davant del júnior, el Franz Jónkers, per 0-2 també. Amb 3-3 afrontaven les parelles, la primera parella en participava ser l'Hilari i el Joan Madó, que van perdre 0-2 davant de, del Jesús i en Christian, deixava el marcador provisional a 3-4, i aquí és on la tercera jornada de prata per mirar de l'empat i resoldre el partit del desempat. L'Enric Cid i el Jon González van perdre en aquest joc eh, 0-2 contra el José Sánchez i Alfrán Júnior. Per el partit parcial ja quedava 3 a 5, el partit ja estava resolt i la última partida de parelles amb els Jep Santonja i l'Eduard Vilaplana van guanyar 2-1 el Toni Monya, al Toni Mora i Toni Muñoz. <laughs> Resolent el partit final per 4-5. <ríe> sí. Un resultat que, malgrat ser molt ajustat, guanyar l'última partida de parelles és un bon resultat, ja que eh, contra un rival directe per guanyar el títol de la Lliga, un 4-5 no està gens malament i que esperem que el partit de la tornada doncs, es pugui resoldre millor favorable al club de la si sembla, doncs, repassem la resta de partits de la Lliga. Un Palafrugell que també està destinat a ocupar, doncs, eh, aquesta temporada, oi?, les places... Doncs sí, que tal com l'any passat, oi? doncs, a accedir a la zona de pòdium. De fet, la xarxa l'any passat es va quedar a les portes, però que en guany, doncs, seguirem treballant i lluitant, doncs, per assolir aquest, aquest repte. Molt bé, doncs un altre partit que tenim la setmana passada, el Club d'Arts Baixcamp, Club d'Arts Guardiola. Doncs el Baixcamp va guanyar 5 a 4, el primer partit del Club d'Arts Baixcamp, Baixcamp que s'estrenava a casa en aquesta competició i que va resoldre favorablement, un molt bon resultat ja que a més a més lluitava contra el Club d'Arts Guardiola, un equip que més o menys es trobarà en la zona mitjana o alta de la classificació i que realment doncs aquí per molt que diguéssim que són rivals directes, tots els rivals acaben sent directes, perquè t'hi jugues una cosa o una altra. El partit es va quedar bastant bé per l'equip local a les partides individuals, van guanyar 4-2, i ja les parelles, el Guardiola va reaccionar una mica, va arribar a empatar 4-4, però el joc de desempat va ser quan el club va a baix camp Uh, capetinejat pel Gabriel Oliver, doncs van assolir la victòria. Destacar uh, a nivell de punts el 180 de l'Abelino Almazán, que uh, amb el Guardiola doncs, està assolint uns bons nivells de 180 aquesta temporada. déu Un altre partit, Navàs, Club d'Arts Aigüestoses. Doncs sí, l'altre equip d'aquí a la zona, doncs el Navàs va perdre per 1 a 8 contra l'Aigüestoses, el vigent campió de la Lliga de la divisió catalana, divisió d'honor. Eh, el Navàs no va poder fer gran cosa davant d'un Andreu aigüestosos de Sant Andreu de la Barca pletòric, que segueix en forma, que l'any passat va cedir molts pocs partits i que en guany doncs, segueix amb la mateixa línia ascendent. Destacar per part del Navàs, el Carlos Lamena i el Martín Rivera, que són els que doncs, van fer un molt més bon paper eh, en aquest partit les partides individuals ja van concloure amb un 6 a 0, amb un 6 a 0 contundent, i ja les parelles doncs, van guanyant abans el punt de consolació. Destacar doncs, els 180 com a marques d'aquest partit, d'Alejandro Aminas, el Xavi Cruz i el José Durán. Molt bé, un altre partit al Club Esportiu Umedars, LliguesADG.cat. Doncs aquí el Club Esportiu Umedars de Palafrugell també s'estrenava en el seu partit, primer partit a casa, a Palafrugell, un equip que s'estrena amb aquesta competició eh, amb la màxima competició de la Federació Catalana d'Arts a casa eh, i, a més a més, en victòria. Un resultat molt bo. El partit va iniciar-se amb un parcial de 4-0 a favor dels locals, però els d'Olot eh, van reaccionar i van guanyar els dos punts restants individuals. A les parelles, amb el partit encara obert i no resolt, eh, el primer punt va ser favorable per l'equip local que doncs, eh, ja els donava el partit a la saca i ben lligat. A partir d'aquí, el Lligues ADG doncs, va guanyar un punt més per maquillar el resultat i deixar-lo per un final de 6 a 3. Destacar als 180, la marca d'en Xavi Fernández, que en va assolir un. Molt bé, i l'últim partit que tenim per aquesta jornada, per la jornada passada, perdó, esplugues Club d'Arts, Piritoño Club d'Arts. Doncs sí, gran victòria del Piritoño per 9 a 0, molt contundent, un equip molt fort i molt potent, va jugar molt bé, va jugar brillant, van destacar com equips, com a jugadors locals en Francisco Caparrós i en Òscar García i en Jesús Soria de fet el destacat el jugador destacat local del partit va ser en Jesús Soria, tal com en comentaven el Club d'Arts Esplugues a la seva pàgina web i eh, per altra banda doncs destacar que el Piritoño segueix en línia ascendent, un resultat de 9 a 0 molt important i molt bo ja que molts equips lluitaran per assolir aquest resultat contra les Pugues, però el club d'Ars Esplugues per aquesta temporada s'ha reforçat moltíssim. De fet, eh, per molt que el resultat sigui molt avoltat de 9 a 0 o molt escandalós, cal tenir en compte que amb els darts, com ja hem comentat en d'altres programes, hi han molts jocs que es guanyen o es perden per la mínima i que al final doncs acaben resolent el partit, però que eh, la, la diferència no acaba sent tan gran com ens acaba assenyalant el marcador final de, de cada partit. Per tant, les plagues a eh, Anguiny, jo crec que guanyarà molts més punts i que durarà molt més de 100 si la resta de partits. Molt bé, de unidoc, doncs, per s'om cada setmana hem de parlar de, de, de tots aquests partits, de quasi bé cada partit i veure i als 180 com has anat remarquant cada Don si sí, les plantemana. marques de 180 a Anguiny estan, estan pujant. De fet, amb la segona jornada ja estem assolint molts més 180 que no pas amb eh, les tres primeres jornades de la temporada passada. Molt bé, déu do Déu-n'hi-do. Esperem que això, en teoria, ha d'anar més, perquè tot just acaba de començar ara els, els afrontaments. Això cada cop els jugadors es van escalfant més, van tenir fan més pràctica i van... Assumir... Van agafant més forma física sí, i sí. Doncs això ens denota també que els esportistes catalans estan en un molt bon nivell. Molt bé. Anem a repassar la classificació, Joan Maria? Doncs sí, en primer lloc, empatats a 6 punts, estan el Piritoño i el Panafrugei amb dues victòries. Després tindríem el club d'Ars de Sarcha, el Baix Camp i el Lligues ADG, que empatarien amb una victòria i una derrota. Després tindríem l'Aigüestoses el, el i l'UV d'Ars amb una victòria i amb un partit ajornat i tancant la classificació el Guardiola, el Navàs i les Pluges, que no han guanyat cap partit i que per tant només somen dos punts. Esperem, doncs, que amb les properes jornades del Navàs s'estrenin victòries i que el Club d'Asa de segueixi augmentant la seva renta de victòries i lluitant pels jocs que davanters d'aquesta classificació. Molt bé, jo Maria, tanquem, doncs, el bloc de darts de la jornada passada? O vols afegir una altra coseta? No, no, ja està. Doncs, aparquem els dars i anem a repassar, doncs, molt ràpidament que amb aquestes ulleres. El micro haig de marxar amb el micro 6, perquè si no se'n perd, saps què vull dir? I estic buscant una cançoneta perquè és el te, és del que parlarem... Ja la tenim, eh? Ja la tenim. Aquí. I parlarem, doncs, com sempre. Hora de futbol sala. <fixi> <fixi> oh, oh, oh. Doncs vinga, i començarem pels femenins, clar que sí. Començarem parlant per la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 2, onzena jornada. Puigfitó Futbol Sala Cacerres, futsal Cardona, eh? un derbi intercomarcal, un apassionant derbi. El Camp Pavelló Municipal de Cacerres i l'àrbitre Àrbitre Miguel Àngel Escribano Haldo. El Puigfitó Futbol Sala Cacerres, que és l'equip local, marxa doncs a la primera posició. No fan gens malament, eh? marxen la primera posició, amb 25 punts, de 9 partits jugats, n'han guanyat 8, n'han empatat un i no n'han perdut cap, 41 gols a favor per 8 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el futsal Cardona, que també des d'aquí eh, enviem una abraçada, eh, que són molt a propet de nosaltres, marxen a la 14a posició, amb 4 puntets de 10 partits jugats, o sigui que n'han jugat un partit més que el Puigfitó Futbol sala Salacacerres, N'ha guanyat un, n'ha empatat un i ha perdut 8, 10 gols a favor per 36 en contra. Aquest partit el podreu veure, el podeu disfrutar, serà, eh, serà avui a partir de les 10. Vinga, anem a repassar la primera divisió futbol sala femení amb a la seva 12a jornada. Futbol sala Gironella, Cidad de Asburgas, futbol sala. Doncs la penya Espluga Gironella rep a visita d'un Cidad de Asburgas en ratxa. El Cidad de Asburgas serà aquesta tarda el rival de la penya Espluga Gironella al municipal gironelleng a partir de dos quarts de sis. Eh? Tornem a veure aquí el Berguedà. Acomodades a la classificació, les berguedanes reben un equip que es troba en ratxa positiva després de guanyar els darrers cinc partits. A més, les gallegues són les segones més golejadores de la Lliga de Primera Divisió Femenina. La penya espluga Gironella, ve de perdre de forma clara la pista de la Universitat d'Alacant Alacant per 8 a 1. Recordem l'horari, ja serà avui a Gironella, a la perla, eh? a partir de dos quarts de sis de la tarda! Doncs canviem de gènere i anem a parlar dels masculins. Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, estan a la seva novena jornada. Un partit és el Sant Sadurní futbol sala B, club futbol sala Ciutat de Berga, el camp a Balló Municipal, Sant Sadurní i l'àrbitre Carles Estruc-Oliver. Eh, tenim una classificació que l'estàmanant emanant el Castell Galí, club de futbol, marxa la primera posició amb 19 punts, de 6 partits jugats n ha guanyat 6, n'ha empatat un, n'ha perdut cap. El Sànchez Uní Futbol Sala B, que és el rival de, del Berga, eh, del Futbol Sala Ciutat de Berga, marxa a la segona posició, ell porta 16 punts, també n'ha jugat 7, n'ha guanyat 5, n'ha empatat un i n'ha perdut un, 44 gols a favor per 20 en contra. El Castellbell Futbol Sala eh, marxa a la quarta posició amb 13 punts i el Club Futbol Sala Ciutat de Berga, que marxa a la vuitena posició, ells tenen 8 punts de 6 partits jugats, un partit menys, que el rival d'avui és Sant Sadurní Futbol Sala B. Eh, guanyat dos, han empatat dos i n'han perdut dos. 19 gols a favor per 21 en contra. Un difícil partit pels bergadans. Eh, serà demà a partir de les 4 de la tarda a Sant Sadurní, Sant Sadurní Futbol Sala B, Futbol Sala Ciutat de Berga. I una altra. Vinga, repetim. Tenim un derbi, eh? El Berguedà Vaganès, Centre Cultural Recreatiu, la Pobla del Lillet, Club de Futbol, Sala, al camp, a Balló Municipal de Berga, i l'àrbitre, Francisco Gomariz Calvo. Tenim que l'equip local, el Berguedà, Centre Cultural Recreatiu, marxa a la sisena posició. Eh, ells porten 10 punts. De 7 partits jugats n'han guanyat 3, n'han empatat 1, n'han perdut 3, 42 gols a favor per 45 en contra. Mentre que els de l'Albergadà, els de la Pobla del Lillet, Club de Futbol, Sala, bueno... Tots dos s'andaven a l'Albergadà, eh? Un derbi a l'Albergadà, ojo, eh? Quin fret eh, mare meva? Bueno, quin fred, quin fred, fa fred ara... Un bo que, eh? si no canvia aquest temps, passarem el Nadal amb el banyador. Podrem anar a la piscina una altra vegada. Eh? <ríe> els de la Pobla de Llet de Club Fútbol Sala que visiten a vegada, però tot i que els dos juguen al mateix camp, eh? tots els que juguen a la Poballó Municipal de vegada, eh? tant si juguen a casa com a qui jugui a casa juga sempre a la Poballó Municipal de vegada, doncs no volíem més, el poble de Llolet de Sala jugarà com si jugués a casa, també. Eh, Marxa la dotzena de posició, ells no porten cap punt, de 6 partits jugats no n'han guanyat cap, no han patat cap i n'han perdut sis lògicament. 17 gols a favor per 32 en contra. Aquest partit el podreu veure, doncs, com dèiem, el pavelló municipal de Bagà serà de... avui. Avui, a partir de les 6 de la tarda. L'últim partit que ens queda d'aquesta categoria és el futbol sala Porreig, Ullestrell, futbolsal del camp, pavelló municipal de Porreig i l'àrbitre Miguel Ángel escribano Haldo. Doncs tenim que el ull Estrell marxa... Perdó, anem a, parlar, anem a pams. Parlem del que juga a casa, que és el futbol sala Porreig, marxa a la novena posició, porta 6 punts, de 7 partits jugats n'ha guanyat 2, no ha petat cap, n'ha perdut 5, 20 gols a favor per 25 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, l'Ull Estrell, futbol sala, marxa a la cinquena posició, porta 10 punts, 4 per sobre del Porreig, de sis partits jugats, n'ha guanyat tres, n'ha empatat un ni n'ha perdut dos. 20 gols a favor per 17 en contra. Un bon partit que es podrà veure. Perisament serà avui a partir de les 4:07 aquí al Pavelló Municipal de Porrer. I ara si anem a enganxar l'últim cromo, el que ens faltava per tancar futbol sala masculí i el futbol sala dels dos, eh? tant femení com masculí, i és el de la primera divisió catalana, grup 4, estan en la seva novena jornada. És el futbol sala PS, imagín que serres futsal partit. Puig Ardà, al camp, al pavelló municipal de Cacerres i l'àrbitre Joan Ríder Segovia. Una classificació doncs, que emana la vinícola a Futbolsal a Montbuí. Marxa a la primera posició amb 19 punts, cert partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat un i no n'ha perdut cap. Mentre que el futbol sala la PES, no fa gens malament perquè marxa darrere, just darrere d'ells. Marxa la segona posició amb 16 punts a 3 punts a 0 de diferència uh, també ha deixat partits jugats, ha guanyat 5 n'ha empatat un i n'ha perdut un mentre que també tenim el futsal atlètic la Torrada, que marxa a la tercera posició amb uh, 16 punts també empatats amb els de Cacerres el club esportiu futbolsal a Sant Padó també marxa a la sisena posició amb 12 punts el novàs futbolsal a marxa a la vuitena posició amb uh, 10 punts i el rival d'avui el futsal Puig Ardà uh, doncs no porta cap punt Uh, n'ha jugat set, no n ha guanyat cap, no n'ha empatat cap, n'ha perdut set, 22 gols a favor per 45 en contra Aquest partit el podreu veure a Cacerres, aquest sí, eh? Aquest sí que el podreu veure a Cacerres Va, veiem, una de Cacerres serà uh, avui A partir de dos quarts de set Vinga, va, tanquem, Quina hora és? I 53 minuts, anem a, anem a parlar una altra vegada d'arts Però anem a, ara es posarem al dia i parlarem, doncs, del que s'està fent aquí a Porreig, eh? Julien Maria, tornem a ser-hi. Bones. Ja doncs hi tornem a sí. sí senyor. Remprenem la secció dels darts i ara, doncs, us parlarem de la competició que se celebra avui mateix. I la competició o l'epicentre d'arder català d'avui eh, serà a Porreig un altre cop. Novament, la ciutat o la vila que acull el Club de Gades d'Arts Catalans, doncs, acullirà un, el primer, dels puntuables del Destí Windmau. Destí Windmau és una competició organitzada per la Federació Catalana d'Arts on es classifiquen els millors esportistes per participar al Masters Mundial, també conegut com el Windmau World Masters d'Arts Championships, d'aquí ve el nom de Destí Windmau. Amb aquesta competició hi poden participar tots els esportistes en fitxa de la Federació Catalana d'Arts, amb la, la temporada en curs, com també tots els esportistes que, malgrat no tinguin fitxa, es puguin treure la fitxa independent. És a dir, una fitxa que no depèn d'un club de d'art, sinó que és un esportista, pel seu compte, que es dona d'alta i que pot registrar-se a la competició. La novetat d'enguany de la competició, entre d'altres, és que hi haurà vuit puntuables. El primer celebre aquí a al carrer Alsina, a les 4 de la tarda, per tant, abans d'anar als pastorets al pavelló municipal, us podeu apropar al carrer d'Alzina, al Glaceu del Club d'Arts de Sarxa, a treure el cap i a veure com funciona això del destí. En aquesta competició s'esperen més de 16 participants, de fet, se n'experen molts més de 16, 16 és el mínim que sempre s'ha estipulat per fer la competició i que sempre s'ha arribat a mascreix amb aquest nombre d'esportistes. Una de les altres novetats d'aquesta competició també és el seu preu d'inscripció. L'any passat costava 15 euros per, per Open, en guany són 10, i per tant doncs, això serà cridat a que hi hagi molta més participació que en temporades i edicions passades. El reglament de la competició el trobareu a la web de la Federació Catalana, i el format de joc doncs, és a cau directe, per tant, no hi ha quadrant de perdedors, eh, i es juga el millor de 5 de set jocs als 501 Wout. Ja m'ha explicat el funcionament d'aquest tipus de competicions i com s'hi juguen. Per tant, amb això ja no entrarem en matèria, i el que sí que us direm és que si no vau poder apropar-vos al pavelló municipal d'aquí Porreig a veure el 25è Campionat de Catalunya de d'Arts, doncs us convidem a que us apropeu a la seu del Club d'Arts de Sàrce, al carrer Alzina, a veure aquesta competició. Un lloc on teniu molt d'espai per aparcar i que us servirà doncs, de preàmbul per anar a veure els pastorets del pavelló municipal a la 5 de la parda. Sí senyor, i tant que sí. Sí, sí. Eh, els pastorets quina hora dius que són? A les 5. Joan Maria, estàs informalíssim, eh? Bueno, això, la web de la municipal, està tota la informació. Molt I, bé. de fet, en Albi, l'excellentíssim alcalde, alcalde de l'Ajuntament d'Aquí Porreig, també ens en va informar quan vam venir aquí a celebrar el 25 a Càperat de Catalunya que la tarda mateixa de, del destí 8 coincidíem amb els pastorets. Ahà. Uh -huh. Molt bé. Doncs ja, com diu el president, eh, es pot combinar les dues coses tranquil·lament. Eh? Es pot veure uns quants d'espresident d'arts i llavors doncs, els pastorets, que tampoc no deuen tancar, de moment. Eh? No, ah, no, no bueno, ho deuen tancar, però que, clar, és, és una obra de teatre. Vull dir que, si perds el començament... Eh... Bé, bueno, poden, poden fer una cosa. Poden anar a veure l'inici del Wimau, poden anar a veure el pastorets i doncs, poden veure el final del Wimau, qui realment ha guanyat. També, també, perquè per... el destí Wimau comença a les 4, però calculant que s'acabarà sobre les 8 del vespre. Són normalment 4-5 horetes que dura la competició, molt intensa, i on vindran l'oboi millor de cada club de dalt de Catalunya. De fet, l'oboi millor potser em quedo cur. Vindran els millors esportistes, tant a nivell masculí com a nivell femení, ja que els 3 millors esportistes masculins i la millor jugadora femenina es classificaran per jugar una de les prestigioses i de ganes competicions, que és el Masters Mundial, que ja podem dir-ho, que l'any que ve es celebrarà a Londres. L'any passat va celebrar a Hull, en es celebrarà a Londres, i les dates no seran al setembre, sinó que passen al desembre, sobre aquesta setmana del 15 al 20 de desembre, és quan es celebrarà aquesta competició. D'un i a la capital, eh? L'any que ve. Sí, sí, això fa un... La capital dels darts. Això suposa, sí, sí, això suposa un increment també del cost eh, per enviar esportistes en aquesta competició. Un altre esforç més per part de la Federació Catalana doncs, per tenir aquest repte de seguir portant esportistes en aquesta prestigiosa competició. De fet, ja serà el cinquè any consecutiu que la Federació Catalana o, ben dit, que hi haurà presència d'esportistes catalans en aquesta competició internacional. Molt bé. Molt bé. Uh, tanquem el Winmau, Jo Maria? O tens alguna altra cosa per afegir? No, del Winmau ja està. Anem a parlar, doncs, de, per acabar la l'Associació a la punt final. Doncs sí, la punt final, ja que estàvem parlant de nivell de competicions internacionals, parlar, doncs, de que en aquestes dates, ara actualment, i fins al dia 2 de gener, se està celebrant el Mundial de d'Arts de la PDC, de la Professional D'Arts Corporation. Això és, eh, perquè ens entenguem, l'Associació d'Esportistes Professionals de d'Arts celebra el seu Mundial de d'Arts durant aquestes dates, i a partir del dia 3 de gener diguéssim, la British Darts Organization, que és l'organització de gana dels darts, organitza el campionat mundial de darts individual. Aquest campionat de darts és on podrien participar els esportistes que competeixen en les competicions, que participen en les competicions de la Federació Catalana de Darts. Uh, per classificar-se en aquest mundial de darts, si et sembla, ho comentarem més àmpliament i més detalladament en el proper programa que, que duem a terme. Però us podem avançar que per exemple, doncs, el Catalunya Open Darts o l'FCD aniversari, del qual hem parlat, que se celebren aquí a Calella i que vam celebrar al mes de setembre, doncs, són puntuables per classificar esportistes per aquest Mundial de d'Arts que se celebra a principi de gener. Aquesta competició, doncs, les altres competicions internacionals que hem anat comentant durant tots aquests programes, doncs, per exemple, en el darrer programa vam parlar sobre l'Italian Grand Masters, doncs són competicions també que puntuen pel rànquing mundial i on la Federació Catalana doncs, posa eines doncs, i ajudes i beques econòmiques perquè els esportistes catalans doncs, puguin participar en aquestes competicions internacionals i qui sap si l'any que ve doncs, poder veure el primer esportista català participant en el Mundial de l'Ales Molt bé, Ja Maria alguna altra coseta més? Doncs ja està, que tingueu molt bones festes que gaudiu dels darts sapigueu que potser fins i tot a la televisió els que tinguin plataformes internacionals, podreu veure competicions de darts i, si no, ho podreu seguir via online. Tota aquesta informació, com sempre, la trobareu al portal de la, de la Federació Catalana a d'Arts, a dartscatolonia.cat. Molt bé, ostres, saps que tenint aquí, ara, ara m'he donat compte, precisament ara, m'he donat compte de que tenim la, la, la, nostra, la nostra sintonia preparada pels darts. Doncs sí. Que no una és una sintonia... Aquesta, I no ha cap cop, eh? No, no, però és una sintonia que, a més a més, se sent molt per tes dates tan assenyalades, encara que siguin Nadals, perquè és a les competicions mundials on més sona aquesta melodia. Doncs vinga, ho deixarem aquí amb aquesta melodia i nosaltres no ens veurem, també ja ho avancem ara, no es veurem fins passat Reis, descansarem oh. el, els esports fins passat Reis. Suposo que els arts també, no, Jaume Maria? Doncs ha... sí, sí, però malgrat no en parlem a les zones o a la ràdio, s'ha de seguir practicant esport, malgrat siguin dies festius. Sigui que sigui. Sí, senyor, Jaume Maria, doncs ens veiem l'any que ve. Uh, uh. Fins l'any que ve. Oh, oh, oh. Fins l'any que ve, Maria. Vagi bé, que us faci molts, molts recals per allà a Tarragona. Eh? Igualment, igualment. Merci. Salutacions. Adéu. Adéu. Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it <laughs> <laughs> Well, you must be a with bones like that She said you got wrong I would've sold him to you If I, could, I just kept the last of my clothes on Oh, yes yeah. Call me up, take me down with you when you go I could be your regular bell And I could dance, dance little Steven and Joanna Around the back of my hotel Oh yeah oh. I was good, she was hot Stealing everything she got I was born, she was over the worst of it Give me a kiss, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it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 Mira, com a pista, et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han de jupir. I eh, què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin de jupir? Oi, per que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial molí del castell. Oso. Serviçó. Il·luminació espectacular. Serviçó. Sonoritzacions. Serviçó. Discoteca mòbil. Serviçó. Lloguer d'equips de so. Serviçó. Solanitzem festes majors, fires, concerts... Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma Organitzem la festa a vida de les seves necessitats... Un pressupostos sense compromís... Cerviçó, -so. 93 Colònia Fons, Correig. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Pensa't una medalla. Hey, hey. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. set minuts, després de la publicitat després dels darts, d'aquest torneig Wimau, que també s'està fent, fent avui a Porreig bé, encara no s'està fent s'està fabricant, s'està coent eh, eh, que organitza el club d'arts La Xarxa, com diu el president de la Fossa Catalana d'Arts, l'equip de Gà de, de Catalunya doncs això, eh, de Catalunya i d'Espanya eh, eh, ha, ha parillat aquesta secció del futbol base <laughs> Tenim l'Alberta una mica encara Jo és com si li veig un interrogant a sobre cap Encara Ha parillat perquè res, uh, 5 minuts abans de començar el programa uh, M'has trucat en que Segurament no podies venir uh, Bon dia, bon dia. Quedant, <laughs> Quedant professional eh El, el, el... el de... ah, No em surt el nom tampoc à, Josep Maria, El Josep Maria eh? dels Dars, gran professional eh Uh, sí, ha aparellat. Uh, un dia complicat avui per mi. Per tant, ja em siguin la que de arreglar, Pep. Eh? Perquè m'he aixecat amb el peu esquerre. Per tant, a partir d'ara procurarà amb el peu dret. Àngela, Àngela, ara has de canviar a banda eh, del llit. Sí, sí, sí, el llit o el peu. Què et sortit? Sí, sí, sí. Aixec, la meia sí. aixecar-se amb el peu esquerre, doncs, sí, sí, m'hi ha, ha ben aixecat. Eh, I bueno, si eh. ja, a partir d'ara no... Hi ha gent que no hi creu amb això, eh, hi ha gent que no hi creu amb això. Eh, Bé, no, no, fins te. que et passa tampoc. Eh? Eh? Eh? Eh? I després eh? dius, sí, què i... ha sigut? Ah, carai, és veritat, m'hi he aixecat no, amb el peu esquerre. No. no et passa cada dia, no? Que se't parteix la clau del cotxe per la meitat... No. no, no és normal no. I que l'altre faig anys que no. està en paradero desconocido no? Sí, sí, sí És sí. no que, bueno, en fi Anem que anem, Pep Va, eh va. la Shakira eh va. Bueno, eh, anem a començar va. Onzena jornada de, del futbol basé eh, Comencem, com sempre, els petits Hi han resultats interessants i alguna sorpresa però de, de les grosses perquè, se'm mentida eh... Alguns partits com poden canviar, la veritat, i les classificacions, ara t'ho explicaré. Va, començar amb la categoria Prebenjamí, grup 32, i els resultats definitius que han estat el Manresa 10, Beganès 2, aquest, en majúscula. En eh? majúscula perquè el Manresa és el tercer classificat i el Beganès és el segon. Wow. i el resultat ha estat de 10 a 2 un resultat bastant sorprenent no sé què hi hagi moltes baixes o alguna però és bastant sorprenent només més a més, en compte el Beganès que portava una trajectòria impressionant en aquesta, aquesta prevengemia eh? i el sí, Manresa sí. era tercer i venia de remuntar però no, no acabava d'agafar el, el ritme de, de la competició doncs pues mira tu Manresa 10, Beganès 2 Déu-n'hi-do déu eh? sí, déu déu l'altre resultat Geronella 1 havia 3 i pel que fa doncs, a la resta de, dels nostres equips, jugaran demà, ho faran tots dos a fora i tots dos a la mateixa hora. Eh? Mira, les 12 serà. D'una banda, el Berga, visitarà el gimnàstic Parc de Manresa, pot jugar amb l'equip Begeng, el gimnàstic que són vuitens i tenen 13 punts, mentre que el Porretges desplaçarà al municipal de Navarcles per enfrontar-se amb el Navarcles, eh, que són dotzens, eh, amb 4 punts, i pel que fa al Sant Salvador de Cers, aquesta setmana doncs, li toca descansar. Uh, la classificació, doncs pues mira el Suri és primer, uh, després no d'aquesta jornada encara està jugant, el Suri primer amb 25 punts, eh, de moment provisional evidentment, el Beganès queda segon, passa a ser tercer eh, perquè ha jugat i ara aquí el segon és el Manresa amb aquesta victòria tan, tan avoltada ara té 25 punts i el Beganès queda tercer amb 24, el Porreix és 6 amb 13 falta del partit de demà evidentment Gironella hi havia 8è i 9è amb 12 Berga de Zé amb 10 i penúltim una setmana més el Sant Sabossés amb 3 Atenció, el Berga era, Berg era quart fa 5 jornades i ara mateix, eh, com et deia, és de Zé déu nhi també, quina mala ratxa No se sent la música, eh, Pep S'ha acabat S'ha acabat, eh quina... estàs, tan, estàs tan ficat, eh, eh, eh que no, no d'això bueno, eh, Passem al Benjamí de la tercera divisió, grup 19 els segons més petits Resultats definitiu: Porreig 1 Navàs 5 una maneta que li ha endurçat el... Aquí ah, s'entén perquè el Navas és el líder de la categoria, eh? per tant, doncs, s'entén. Eh, Guardiolanca 1, aviat 8, déu nhi aquest resultat, també. Junella 6, eh, Vinyó 1, i queda ajornat el dimarts dia 22, eh? per tant, aquest dimarts, abans de Nadal, encara no podran plegar, encara no podran venjar les botes uns quants dies, el derbi entre el vaganès i el Sant Salvador de Cers, que s'havia de jugar avui al matí, a les 11, doncs, per motius que no sé, suposo que per falta de personal, falta de nens, aquests dies ja se sap, eh, amb els pastorets, amb pesebres, ah, sí. sí, ja se sap aquests dies, eh. Doncs, eh, assajos i això, no? Doncs ja se sap. Doncs eh, queda pendent aquest partit pel dimarts, a dos quarts de set de la tarda, al Municipal de Bagà. Aquest dimarts que ve, oi? Sí, aquest dimarts que ve, eh. La classificació, com et deia, en l'abast, 30 punts, Beganès 27, a falta d'aquest partit que té per dimarts. Tercer, el gimnàstic de Manresa, amb 24. També està apretant els Manreses. Alguns van començar malament, però que estan recuperant de mala manera i ja estan <coughs> perdó ja estan eh, al cap de damunt, eh, quasi bé, i estan atrapant els líders. Eh? Sant Sabador 6 quart amb 22, Gironella 5 amb 21, Avià de Z eh, amb 12, un el porreig amb 7. Vinga, bon Benjamí de la primera divisió grup 6, el de la lliga més import, el de la categoria més important, eh, eh, la primera divisió... Aquesta lliga, com dic dit, tan competida i on tenim dos equips bergadans, el Porret i el Berga, lluiten contra equips de força més d'identitat, per tant, té molt mèrit. Ho hem dit sempre, ho hem dit, són equips bastant més d'identitat que ells i inclús amb més pressupost. Eh, tot sigui dit, per tant, té molt mèrit doncs, poder competir com competeixen els dos equips del de Berguedà. Eh. Doncs bé, un d'ells, el porreig es troba ara mateix a Manresa, eh, ara mateix, per jugar amb el Gignàstic Park, on d'aquí, deixem mirar l'hora, sí, d'aquí un quart d'hora, eh, d'aquí un quart d'hora, jugar el seu partit de la jornada 11 davant el gimnàstic de Manresa, que és el quart classificat, per tant, aquí a Marro amb 21 punts, els porrets doncs, en dos posicions o tres més enrere, ara ho repassarem doncs eh, aquest partit serà d'aquí un quart eh? pel que fa al que jugarà demà a Manresa també els dos, els dos perquè tant eh, visiten Manresa, i en aquest cas serà amb l'equip de, de la capital eh, el Manresa, hi ha no els dos equips, però bueno l'equip, diguéssim, el, el més important si el gimnàstic després ve a Manresa, però bueno aquí el Manresa va davant doncs el Manresa, val que és el segon, perquè veig, amb 28 punts. Aquest maig començarà demà a les dues, eh? Demà, diumenge. El líder, el Mercantil, que no es despenja ni ni, ni, ni, ni, ni vamos amb cola. Segon, el Manresa, amb 28. Tercer, l'Unió de Futbol Base, Java, aquí i Terrassa, amb 25. El 6è amb 18. I el Porreig, vuitè, amb 16. És molt important. Però ho molt difícil, avui, el Porreig, d'aconseguir aquesta victòria amb el, amb el gimnàstic, eh? A més de domicili que el gimnàstic a domicili. Només ha empatat un partit. Per tant, ho té, té, té complicat, però bueno, més alt han caigut. Vinga, la B i segona divisió, grup 7, segona, dos resultats definitius hores d'ara. Berga 2, Vic-Riu primer Refo 3, i Gironilla 4, el primer equip del Vic o Art -Vic, 7. Per demà quedarà el partit del Porreig, que jugarà a casa davant del Sant Padó a les 11.30, que el Sant Padó que és el quart amb 19 punts, i la classificació gimnàstica de Manresa, com et deia, ja estan tots a dalt, eh? t'ho he dit o no. Gimnàstia de Manresa, 30 punts, Igualada, 25, Manlleu, 22, Porreig, 8, 15, Berga, 11, i Gironella, 13, amb 10. Que dura aquesta classificació, eh? Sí, i cada vegada, vegada, vegada s'aprita més. Ja no sento la música altre cop, eh? Sí, sí, ara hi és. Eh? I, sí, la música em vaig parant, eh? com tu vull que estàs... Ja eh? he dormit. Sí, mi, no, bueno. Futbol 11, Pep. Vinga, partits que s'estan jugant. El categoria infantil, segona edifició, grup 34, en directe. Tenim l'Avinyó, aviat està a punt d'arribar-se al descans aquest partit que s'està disputant al municipal Josep Orn, Herms d'Avinyó l'Avinyó, que és el de Z, 10 punts, 10 i 10, eh? doble-doble, no. i eh, està a punt d'arribar al descans, per tant, no tindrem resultat fins al descans. El municipal de Callús, eh, també a punt d'arribar-se al descans, el Callús Berga, el Callús, que és 13 i té 6 punts, i acaba de començar aquí, eh, perdó, aquí, a Sant Fuitós de Bages, el fruit Tosenc, Porreig, aquest que ha començat fa un quart d'hora eh? per tant, primers 15-20 minuts de la primera part Fruitoseng, Porreig el Fruitoseng que és 6 amb 18 punts i d'altra banda el Gironella aquesta setmana doncs, descansa, eh? ja que fa vacances de Nadal abans d'hora classificació, Berga, aquí sí que tenim el Berga dalt de tot, sí senyor 30 punts, Solsona 24, Avia 21 eh? fixa't entre mig del, del Berga i l'Avia hi ha el Solsona, Gironella 5è amb 18 Porreig 7è amb 16 és, una, és un infantil que van, els bergadans estan molt junts i hi van molt bé. Molt junts i molt a prop, vull dir, molt a la vora. Sí, sí. Primer, tercer, cinquè, sisè, eh? Va mover. bé. Categoria que ha una divisió, grup 24. Un partit per avui a la tarda, el municipal de Callús a les 3, el Callús avià, aquí el Callús maig de 79 punts, un partit per demà al matí a dos quarts d'11 al municipal de Sallent, el Gironella jugarà davant al Sallent, que és tercer, 22 punts, i el partit que havien de disputar el Cardona-Porreig, queda plaçat aquest, el dia 6 de febrer, quan ja ningú en recordi, el dia 6 de febrer a les 12, ells sí que se'n recordaran, eh? ells sí, i es jugarà on tocava, eh? el camp de futbol, doncs, de la Coromina, de Cardona. La classificació també van molt aquí els bergadans, havia ha 30 punts provisionals líder, Geronilla 25 punts segons, Sallem 22 eh, tercer, Porreig 12 en 8, és el poder que tenim més despenjat, recordem que després de la retirada d'alberga Berga d'aquesta categoria. I, I, bueno, Pep, només em queden no... el juvenil, abans de les noies, eh?, quina pressa. El juvenil segona divisió grup 23, també tenim partit jugant un interessantíssim derbi al municipal d'Alfons Gonfaus. El Gironell i l'Avià lluiten per aconseguir els 3 punts, eh?, en aquest, en aquest derbi tan interessant, perquè són... Eh, un és segon i l'altre, ens sembla que és quart, ara ho repassaré. Eh, resultat provisional al descans, aquest sí que el tenim al descans, Avià 1, Gironella 1, en moment taules, eh? I la resta de partits, doncs, per avui la tarda, a la mateixa hora, tots. Sant Salvador Cers, Minorissa, Sant Salvador de Cers, Minorissa, eh, de Cers, minorissa de la Unió Esportiva, el municipal Sant Jordi de Cers i Porreig Balconada eh, Unió Esportiva... Mare de Déu! Ara, perdona. Sant Salvador de Cers, Minorissa que no t'he dit la, classific... no la posició, és cinquè el Minorissa amb 16 punts eh? i el Porreig Balconada, que la Balconada són 15es amb, pu... amb 3 punts últims. Eh? últims. Molt bé. Doncs el Balcona Esportiva, el municipal eh, d'aquí, eh, de Porreig, tots dos a partir de les 4. Eh, aquí hem fotut una miqueta un lío, em sembla. Tots dos partits a les 4, eh? D'una banda, eh, el, el Sant Jordi, el Sant Sabadó de Cers, Minoïsa Esportiva, i de l'altra banda, el Porreig, Balconada. Molt bé. Tots dos juguen a casa, també. Classificació, Sant Podó, 25, Gironella i Solsona, 21, i havia 20. Per això dic que Gironella hi havia estan en, aquest, en, en aquí ja, doncs mira, el Solsona ha perdut, eh... Doncs mira, el, en joc hi ha la segona posició de l'Avià. si sí, guanya. Una altra vegada el Xiquira doncs, fora. Doncs un gran partit. Un gran partit. és que amb, amb els tuits del Piqué, es posa nerviós, eh? Un gran partit que, que s'està veient, o no, ara, però no, perquè estan en descans. però ja està en descans, 1-1, exacte. El Javier Confaus, eh? Que està disputant eh, ara mateix eh, uh -huh. en directe. I si l'Avià guanya, doncs és el que et dic, eh? Podria ser segon. Ojo, és que, clar, <ríe> com, com canvia, eh? I de moment... El resultat és de 1-1 Sí, aquest el seguirem, no segurament no serà acabat el partit quan hem acabat, però bueno, estarà allà a les uh, Les noies eh? Un grup de noies només L'infantil, que de grup 4, el partit de les noies d'aquí, doncs, de, de casa del Porreig, serà demà al matí aquí al municipal també a partir de les 10, s'enfrontaran amb el Matlleu que és el quart classificat amb 18 punts i la classificació, no hi ha qui baixi a la penya blanc i blava de la classificació ho ha guanyat tot, només n'ha empatat un i empatat a casa és eh? curiós, però només n'ha empatat un 27 punts Solsona, 22 segon, Sant Pedó, 21 i Porretge, cinquenes amb 18 molt bé, estan allà eh, amb 18 punts n'han guanyat 6 i n'han perdut 3 per tant, els empats són molt importants eh? molt bé, Albert, perquè doncs, almenys sumes no? sí senyor doncs, ah, doncs va, deixem el, el futbol ah, deixem el futbol, anem a passar um, anem a passar al bàsquet, eh? bàsquet. Bàsquet. Ah, bàsquet però entre mitjans posarem això cada dissabte a Ràdio Porret De 12 a 2 del migdia L'actualitat dels esports A TAP Quien ha un gol? Quien ha marcat un gol? Doncs pues de moment, aviat uh, no, eh? Estan no. un a un uh -huh. i anem a parlar, per això, tanquem el futbol i anem a parlar, doncs, de bàsquet, eh? Bàsquet i començarem pel bàsquet femení. I parlarem dels soig 25 femení territorial de Barcelona. Primera fase, grup 1, ells estan a la... o elles estan a la onzena jornada. Sàlgon Faust, bàsquet verga, club bàsquet Ramon Llull. Una classificació que demana el club bàsquet Covelles marxa a la primera posició de nou partits jugats n'ha guanyat nou no cal que diguis que ha perdut perquè no n'ha perdut cap, lògicament 545 tirs de favor per 307 en contra, això fa un total de 18 punts mentre calçat un faus bàsquet Berga marxa un lloc per sota, marxa la segona posició amb 9 partits jugats, n'ha guanyat 8 i n'ha perdut 1, 470 tirs a favor per 331 en contra, fa total de 17 punts mentre que el club bàsquet Ramon Llull Déu-n'hi-do, és quart amb 9 partits jugats, n'ha guanyat 6 n'ha perdut 3, 438 tirs a favor per 445 tirs en contra uh, això fa un total de 15 punts un bon partit que no s'ha de perdre ningú, que jugarà precisament a la capital, al pavelló municipal de Berga a partir de les quatre Satgo, Satgon Faus B bàsquet Berga Club bàsquet Ramon Llull. Canviant de gènere, anem a parlar del bàsquet dels Sots 25, del, del masculí, lògicament, i Sots 25 masculí territorial de Barcelona. Grup 5 estan a la onzena jornada. Club Bàsquet Porrets, Club Bàsquet Castellet. Una classificació que mana el Club Bàsquet Navarcles Es marxa la primera posició, en 10 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha perdut 1. Mentre que el bàsquet Cardona és segon. Déu-n'hi, la temporada del bàsquet Cardona també en aquesta categoria de sots 25. Eh? Marxa de deu partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha perdut 2. El club bàsquet Navàs Imper, marxa a la quarta posició. De deu partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha perdut 4. I a darrere, just en el, el lloc número 8, marxa el Club Bàsquet Porreig, de 10 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha perdut 5, 643 tirs a favor, per 622 en compte, això fa un total de 15 punts. També trobem l'Imesa Sallent, que marxa la tretzena posició, de 10 partits jugats n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 8, i al lloc 14 è trobem el Club Bàsquet Castellet, que és el rival que s'enfronta eh, demà amb el Club Bàsquet Porreig. Uh, el club ha sigut castellet doncs, de, de, de partit jugats n'ha guanyat un, n'ha perdut un nou 561 tirs a favor per 618 en compte, això fa un total de 11 punts um, doncs és un partit que jugarà aquí a Porreig serà demà a partir de dos quarts de sis Mentre que ens queda l'últim cromo per enganxar de la categoria diguem de comarcal eh? de, bueno, no és comarcal és que això és l'àmbit ja de Catalunya de la que parlarem ara eh? la segona categoria masculina fase prèvia grup 1 està en la tretzena jornada l'Informer Bàsquetberga Manyanet Reus l'Informer Bàsquetberga no fa gens malament, marxa a la primera posició, amb 12 partits jugats n ha guanyat 10, n ha perdut 2, 925 turns a favor per 951, en contra. El segueix el Club Bàsquet i Igualada, Alain Afalou, també amb 12 partits jugats n ha guanyat 10, és curiós, eh? I també el Bàsquet Club Sant Joan d'Espí, també marxa tercer, eh? però també amb els mateixos partits guanyats que els altres dos, eh? de 10 partits guanyats i 2 de perduts. I, eh, doncs, eh, ja veieu quina classificació està apaïda, eh, apaïda les tres primeres posicions, els doncs, empatats amb eh, 10, 10 victòries i dues derrotes, eh?, Infobasketberga, Igualada i Sant Joan d'Espí. Mentre que el rival d'avui, el Mañanet Reus, eh, no és d'avui, perdó, és para demà, eh, marxa la sisena posició, de 12 petits jugats ha guanyat sis han empatat 6, 768 tirs a favor per 642 en contra. Això fa un total de 18 punts, doncs, aquest partit s'ha acabat la... la... La cançoneta, Albert. Com ho fem, això? Ai, Pep. És que tinc l'esquena. Jo vol més que no canti. <laughs> doncs, com dèiem, aquest partit es jugarà precisament demà a la capital, al pavelló municipal, a partir de tres quarts de sis, Inforber, Bàsquet, Berga, Manyanet, Reus. per cert, un bon partit, eh? seria el primer contra el sisè ojo, eh? un bon partit que s'ha d'anar a animar, i, i, i la gent ja hi va per això, a, a aquests partits, no capaç que, que els incitis perquè si estan farts d'anar-hi al pavelló, a veure bàsquet a veure en vol però bueno, que ho sapigueu, eh? nosaltres també estem a favor de que s'hi vagi Albert, tens els resultats en directe del bàsquet? Sí Pep, bé bueno, eh, eh, com que ja passat dels sots 25 jo et diré que aquest matí ha jugat al minimixte Eh? Bola, eh? el minimista masculí que també està a la fase prèvia a nivell ja, és l'última jornada l'última jornada de la dezena ja, s'ha acabat aquesta fase prèvia uh -huh. es jugava a les 9 i el resultat ha estat Indústries Ballerana eh, 41, Club Bàsquet Correix 70 amb aquest resultat eh, han d'esperar que faig el Solsona eh, perquè saber si són primers o segons d'aquesta categoria val? per tant, si el Solsona perd que la setmana passada va perdre o perd per, o guanya... o, o perd... Eh, o guanya en aquest cas el porreig que el resultat ha estat de 41 el sol s'hauria de guanyat de 17, seria el Sussona primer i el Porret segon. Bé, bueno, totes més, bastant, bastant interessant, i molt bé fet, doncs, els, els nois del mini mixt, eh? eh? I de cara a la fase regular, doncs, a veure com queden emprellats. Ara recordem que a partir d'aquesta fase prèvia, a partir de després de Nadal, comença la fase regular que ja arribarà fins al mes de, al mes de maig. Aquí no hi ha playoff ni res, eh? Molt bé. I el júnior en aquest cas, perdona, el mini femení que tu també estaves parlant amb el Josep Valilla, sí. eh, parlant del torneig de bàsquet de Nadal, doncs el mini femení eh, ha perdut, ha perdut 9 a 25 eh, amb el cunit. El resultat final ha estat de porreig 9, cunit 25. Eh, el mini femení doncs, eh, també estava a la desena i última jornada i s'ha acabat. Acabaran quartes, en aquest cas en principi, amb 4 de guanyats i 6 de perduts. Un balanç eh, en contra. Bueno. I ens queda el júnior Pep, que està jugant ara, sí. eh, el júnior masculí, també estava a la fase previa nivell C, també última jornada, ha començat a dos quarts d'un partit, i el resultat, de moment no el sabem, però bueno, juguen aquí al pavelló entre el Club Bàsquet Porreig i el Sant Manat. Aquí el líder és l'International School, International Europa School, i el Porreig és cinquè. Molt bé, esperem, doncs, que, que aquest projecte... Si sí, podem, podem saber, tenir resultats, sí, jo crec, si que, que, sí, eh? crec que sí. Sí, perquè deuen estar al descans, ja, no? Alguna cosa, si podem saber sí, alguna cosa d'acabar el programa. Mm -hmm. um, tanquem el... el tanquem basquet, bàsquet i futbol provisionalment. Um, Àmbit comarcal, anem, doncs, uh, Anem a parlar de l'ICL a Manresa, el bàsquet Manresa, sense cap baixa. Tant Mas Musli com Ricky Sánchez han superat virus estomacals, eh, o sigui, qui seran en l'equip, i Montañez va ser part ahir d'una nena i es diu, mira, l'ICL a Manresa creu que pot derrotar el València. I Bonnavarro en reconeix la dificultat, però valora que tot l'entorn i que nosaltres pensem que tenim alguna possibilitat de guanyar demà és positiu. L'ACB... Se m'he tornat a quedar sense musiqueta. Això no pot ser, eh? Si la musiqueta, eh? L'últim programa, eh? L'últim programa, eh? Això no pot ser, Doncs el maig es eh, eh, jugarà a partir de la una, eh? I a les files valencianes s'espera la tornada de Guillem Vives. Aquest partit... Uh, tenim uh, dos jugadors més valorats com sempre, tenim el Dejan Musli de l'ICL Manresa que és tercera de la Lliga amb 19.3 de mitjana en els 10 partits que fins ara han disputat a la Lliga mentre que pel València Bàsquet uh, Justin Hamilton és segon uh, de la Lliga amb 19.4 de mitjana, també en els 10 partits que fins ara ha disputat a la Lliga. Aquesta jornada, doncs, a ICL Manresa, València, serà demà a partir de la 1. Podeu veure lo per dos canals, dues vies diferents, eh? Si teniu, això sí, Canal Plus, doncs per Carrosser, Canal Plus, el dial 55, o bé pel Multifunción, també, el 196 o si no, també una altra possibilitat i potser una, és una de les més bones que hi ha, és anar al Povelló i veure-la en directe i ser si la Manresa València demà, a partir de la una del mig dia. Persona ara a les 12 29 minuts, falta un minutet escatx per arribar a dos quarts de dugues ja del migdia. Anem a passar doncs la tercera part de la publicitat i arrenquem doncs amb futbol i motor. Fins ara mateix. Estic gaudin de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat vella per la a meva... Interiorisme identitat. Jordi Tomàs de Gironella hem començat les rebaixes. Descomptes fins al 50% en tot tipus de mobiliari. Vine a Interiorisme Jordi Tomàs al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent... Estic gaudint de casa meva. El teu habitatge al dia d'impostos. Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost.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 L'administrador de finques col·legiat Estàs pensant en reformar la, la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat a prop del teu projecte? Materials de construcció Santa Maria té tot el que necessites. Materials de construcció, equipament pel bany i la casa, tot tipus d'acabats i colors amb pintures amb el millor assessorament. Estem molt a prop, a Porreig, al carrer Pau Casals número 10. Vine a visitar-nos i t'informarem de totes les possibilitats. Materials de construcció Santa Maria, per deixar i la casa tal i com t'agradaria. We've got some Mel Collins, join us on the saxophone. So... Yeah, here's it from the EP too. okay, just follow us lads, here we go. <laughs> Bons, vingue, va, agafem-nos als matchs com diuen per que la zona, eh? I, I anem a parlar de futbol i parlarem del futbol femení. Començarem per la pel segona divisió femenina grup 2. Estan a la 11a jornada. Abrera, Agrupació Esportiva Mum Major Football Club. Al camp junar aquest partit del Municipal d'Abrera de i l'àrbitre és Cristian Pazo Mora. Uh, tenim una classificació que demana el Sant Cugat Esport Futbol Club B amb 27 punts, de 10 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat cap i n'ha perdut un, mentre que el gimnàstic de Manresa Club marxa a la setena posició amb 17 punts, <coughs> perdó, el Vilomar Club de Futbol marxa a la novena posició amb 9 punts i a l'onzena posició tenim el Montmajor Futbol Club però a l'Abrera, a grup Esportiva, que és el equip local i el que s'enfrontarà amb el Montmajor demà, marxa la 14ena posició amb un punt. De 10 partits jugats no ha guanyat cap, d'empatat un i n'ha perdut nou. Dos gols a favor per 48 en contra, mentre que el Montmajor Football Club, l'equip Berguedà, que visitarà Abrera, doncs demà, com deiem, marxa a la 19ena posició amb 5 punts. De 9 partits jugats, amb un partit menys, ha guanyat un, n ha, empatat, n ha empatat dos i n'ha perdut sis. 11 gols a favor per 26 en contra. Uh, aquest partit, a Brera, agrupació esportiva Montmejor a Futbol Club, el podran veure, serà demà, a partir de dos quarts d'una. Hey, mm -hmm. mm -hmm. Anem a doncs, enganxar l'últim cromo dels femenins, de... i és el que fa referència a la primera divisió femenina, grup 3. Estan elles a la, tres... a la tretzena jornada. Manlleu, Manlleu, agrupació esportiva club, Uh, predenc Futbol Club al camp municipal d'esports de Manlleu i l'àrbitre Enric Casanovas dona 10 uh, una classificació que mana el Vic Riu Primer Refo Futbol Club uh, marxa la primera posició amb 32 punts de 12 partits jugats n'ha guanyat 10 n'ha empatat 2 i no n'ha perdut cap 55 gols a favor per 10 en contra mentre que el Manlleu, agrupació esportiva club, marxa a la setena posició. Amb 20 punts de 12 partits jugats n ha guanyat 6, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4. 25 als favor per 20 en contra. I el predenc el trobem doncs, a la sisena posició, un lloc per sobre del Manlleu. Eh, això sí, eh, porta 21 punts, un punt més. Amb eh, 12 partits jugats doncs n'ha guanyat 6, n'ha un més 3 i n'ha perdut 3, 37 gols a favor per 23 en contra. Un bon partit que es veurà Manlleu serà precisament avui a partir de dos quarts de set. Manlleu, agrupació esportiva. Club Prevenc Futbol Club! Anem a canviar de gènere, parlem dels masculins. Quarta catalana, grup 4, estan a la tretzena jornada. Centelles, Unió Esportiva, Pretenc Futbol Club B, al camp municipal de Centelles. I l'àrbitre, Samir Asiquiou Afric. Doncs una classificació que mana Viladrau Futbol Club. A marxa la primera posició amb 31 punts. Amb 12 partits jugats ha guanyat 10, n'ha empatat un i n'ha perdut un. 49 gols a favor per 18 en contra. Mentre que el Centelles, una esportiva, que és l'equip que... Es... Uh, jugarà les garrofes eh, aquest cap de setmana amb el Pradenc, eh? uh, marxa a la onzena posició amb 11 punts, de 12 partits jugats ha guanyat 3, ha empatat 2, n'ha perdut 7 21 gols a favor per 41 en contra, i el Pradenc el trobem doncs, a la setena posició, el Pradenc Futbol Club B, marxa amb 16 punts, 5 més que el seu rival d'avui, no, sí, d'avui uh, de 12 partits jugats ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 21 gols a favor per 24 en contra mentre que, doncs això, aquest partit el podrà veure si jugarà a Municipal de Centella serà, com dèiem, avui a partir de les 4 de la tarda. Un altre que tenim per aquesta, aquesta categoria és el Santa Eugènia Joventuts Esportiva B o l'Ost Futbol Club. El camp on joan aquest partit és el municipal sot de les Bruixes i l'àrbitre Sergi Serra de la Car... Serra <sarà> de l'Arca Serra. Mare meva, eh? Has de saber què sol fer per dir aquest nom. Sergi Serra de l'Arca Serra. Vinga, ara m'ha sortit més bé, eh? Doncs el Santa Eugènia juga tota esportiva. Bé, marxa a la desena posició amb 13 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat un, n'ha perdut 7. 25 gols a favor per els 35 gols en contra. Mentre que l'Holòs Football Club marxa a la quarta posició amb 22 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat un, ha perdut 4. 31 gol a favor per 17 en contra. Un partit que sobre el paper, només sobre el paper és propens doncs, a, a l'olòs que s'en parti algun puntet de Santa Eugènia. Això s'sabrem demà a partir de dos quarts de 12 Santa Eugènia Jovtot esportiva B, Lost Football Club. Seguim a la mateixa categoria però que canviem de grup Anem al grup 1 i Estan jugant la tretzena jornada Vilada, que serres, mare mi Ara m'he enganxat aquí eh? A veure si trobem el, la música Dels nostres derbys eh? Aquesta de tiros no, no, no és aquesta Aviam aquesta <laughs> Aviam aquesta sí, Aquesta sí Doncs el primer Que tenim el primer partit d'aquesta categoria eh? és el Vila de Club Esportiu, la Guaua uh -huh. la Guaua i el Cacerres Club de Futbol, mare meva el Cacerres Club de Futbol, què va fer la setmana passada eh, eh, vam trigar massa dir-ho, eh, potser, perquè l'Avià B, us recordeu, no havia perdut cap i veiem qui era el maco que podia sortir i guanyar l'Avià Unió Esportiva bé, eh, no en havia guanyat cap, eh? no havia perdut cap no en havia perdut cap diner i no en havia empatat cap ho havia guanyat tot, mare meva. Doncs va anar a Cacerres, que són una mica torre de castanyes, me'n sembla bé, eh? eh? Bueno, eh, amb el bon sentit de la paraula, eh? No vull que ara se'm tirin a sobre els cacerranys, eh? Però sí que, eh, me recordo fa dos anys, van, van esguitzar les opcions que tenia el Verga per pujar de categoria, també. Es van guanyar a casa. I resulta que l'Avià B va que bé, va que va a Nac a eh? i no havia perdut ni havia empatat cap i va i perd va perdre eh, per resultat de 1 a 0 el gol de Marc Pi Sitges al minut 8 doncs un gol molt aviat va decidir el partit d'aquest superderbi que es va jugar la setmana passada ara anem a per això al superderbi que juga aquesta setmana eh? a veure, uau, amb la guagua hi anem la, wa, wa, wa. Doncs Vilada Club Esportiu, Cacerres Futbol Club, Vilada que està un... No, perdó, perdó, repassem la classificació. Vilada marxa a la dotzena posició, amb 9 punts de 12 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 7. 20 gols a favor, per 38, en contra. Mentre que el Cacerres Club de Futbol marxa a la cinquena posició, veia temporadona està fent la Cacerres. Esperem que això no, no, no, no se baixi aquí, també emprenya per la Vilada, perquè nosaltres volem que guanyin tots, nosaltres amb un empat faríem... Però sí que el Cacerres, amb la temporada que està fent i amb aquests partits doncs, eh, partits tontos que està perdent punts, eh, podria estar amb algun lloc, creiem, més amunt. Perquè si guanyem l'Aviabe, que no havia empatat ni havia perdut cap, podem guanyar qualsevol, eh? Mare meva, a no si és fixant-hi una miqueta més. Però, bueno, aquesta setmana no serà el dia. Eh? Aquesta setmana amb un empat passarem. Doncs bueno, és igual, que futbol que va a la cinquena posició amb 24 punts. De 12 partits jugats n'ha guanyat 8, no n'ha empatat cap i n ha perdut quatre 21 en a favor, per 25 en contra. Com deia, en Vilada està una sala de 757 metres. L'estat del cel serà descobert, la probabilitat de precipitació serà d'un 0%, la temperatura mínima i màxima posarronarà entre els 4 i els 15 graus, molta calor per l'època que estem, el vent que serà calmat tot i que acabarà bufant de nord-oest, de mestral, a 5 km, però ara l'índex ratxos ho serà màximu, que és un índex ultraviolat que és un índex ultraviolat baix que seguim amb aquesta categoria, Navarcles club de futbol porreix club esportiu, B el camp municipal de Navarcles i l'àrbitre Iker Pujol Culell um, aviam, uh, com ho diríem això el Navarclas, club de futbol, que marxa a la 14a posició amb 7 partits jugadors 7 punts, de 12 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1 n'ha perdut 9, 25 gols a favor per 43 en contra mentre que el Naval, el Correix Club Esportiu bé, marxa la desena posició, quatre llocs per sobre eh, 10 punts de 12 partits jugats, n'ha guanyat 3 n'ha empatat 1, n'ha perdut 8 25 gols a favor per 33 en contra aquest partit el podreu veure avui serà el Municipal de Navarcles a partir de les 6 de la tarda l'avià una esportiva B, Súria, Club esportiu B, al camp municipal Alfons Gofaus i l'àrbitre Cristian Casaus Noguero, uh, l'avià uh, doncs, uh, a l'equip local, a l'avià una esportiva B que marxa encara primer i li so, som so, so de sobres. 33 punts, 12 partits jugats han guanyat 11, no han patat cap, han perdut un, 41 gol a favor, per 10 en contra, mentre que el seu rival d'avui és el Súria Club Esportiu B a marxa a la quarta posició amb 24 punts de 12 partits jugats, se n'ha guanyat 8, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 4. 42 gols a favor per 30 en contra. Doncs un, un avià Unió que ha de tornar a trobar el gustet. La victòria jugarà avui al municipal Alfons Gonfaus a partir de les 6 de la tarda. Aviam Unió Esportiva B, Súria Club Esportiu B. A que és un bon partit, eh? Primer contra quart, eh? Mare meva! I ara ja estem preparant, doncs, el proper partit. perquè perquè la preparem? Doncs perquè torna a ser un altre derbi, el segon derbi d'aquesta setmana. <totipos> Sant Sevol de Cers, club de futbol, Montmajor Futbol Club. El camp en aquest partit, al municipal de Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Jairo José Cotrina de la Cruz. Um... El, el Sant Salvador de Cercs Club de futbol equip local marxa a la segona posició. Dé i eh? tenim a l'avià una esportiva. bé el Sant Salvador de Cercs, que Sers que marxa quart amb un major marxa setè a la classificació. mare meva, uh, mare meva, se m'està quedant eh, la frase per dirferar- ser, per dir eh? uh, d'alguna manera doncs això, eh, Sassola de Cercs amb un major futbol club el Sassola de Cercs marxa la segona posició 25 punts, 12 partits jugats ha guanyat 8, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3 45 gols a favor per 16 en contra mentre que el major futbol club marxa a la setena posició amb 20 punts, 5 per sota del Sant Sassola de Cercs amb 12 partits jugats n'ha guanyat 6, ha empatat 2, n ha perdut 4 24 gols a favor per 22 en contra Cercs, que està a un alcedat de 660 metres a l'estat del Cel serà poc ennublat, l'ha probabilitat de precipitació d'un 0%, la temperatura mínima i màxima rondarà entre els 5 i els 12 graus, el vent encalmat, o sigui que bufarà a 0 km per hora, i l'índex de ratllos uva máximo, que és un índex ultraviolat, com dèiem a l'anterior, és un índex ultraviolat baix. Deixem la guaua i ens posem ja doncs a recitar a recitar doncs, els, uh, els altres partits que tenim per aquesta setmana oi? Uh, anirem a canviar de categoria Ja anirem a passar ja a la tercera catalana tercera catalana grup, grup, grup, grup, grup 7 estan ells a la quinzena jornada Bé, tenim moltes notícies per aquesta categoria aquesta setmana, eh? eh el primer partit, eh, Gironella, Club de Futbol Atletic, B Artes Futbol Club, el camp municipal de Gironella, i l'àrbitre Eduard Anglès Esquerra, eh, una classificació que a eh, Can Triès ara s'ha posat líder, Can Triès Unió Deportiva, amb 29 punts, de 15 partits jugats, de 14 partits jugats, n'ha guanyat 8, n ha empatat i ha perdut 1, 38 gols a favor per 11 en contra. A uh, que Artes Football Club, uh, el rival del Gironella d'avui, marxa la 18 a posició amb 4 punts de 14 partits jugats, ha guanyat un, empatat un i ha perdut 12. 21 gols a favor per 42 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Autètic B marxa un lloc per sobre està al 17è lloc, marxem 6 punts 2 punts més que el rival 14 partits jugars, ha guanyat un han empatat 3 nha perdut 10, 10, 9 gols a favor per 38 en contra aquest partit el podreu veure al municipal de Gironella animals Gironella, a sumar 2 puntets més 3 puntets més 2 seria molt difícil, a hores d'ara hauríem de canviar moltes coses per sumar-ne 2 però sí que per sumar-ne 3 sí que és més viable serà avui a Gironella, al municipal de Gironella a partir de dos quarts de 5 Porreig Club Esportiu, Pueblo Nuevo, 2002, Club de Futbol, el camp jugant d'aquest partit, el municipal de Porreig i l'àrbitre, Francesc Xavier, Brustenga, Vila, el, pues el, el Porreig Club Esportiu marxa la tres, a la tercera posició amb 28 punts. déu nhi de temporada del Porreig. No se'n cansem de dir-ho, tampoc, eh? De moment, només estan donant la cara, eh? 14 partits jugats, n'han guanyat 9, n han empatat 1 i n'han perdut 4, 30 gols a favor per 19 en contra. Mentre que el Pueblo Nuevo 2002 Club de Futbol marxa la dotzena posició amb 17 punts, 14 partits jugats n'ha guanyat 4, han empatat 5 i n'ha perdut 5, 19 gols a favor per 20 en contra. 11 punts de diferència, als diferències de la taula classificatòria. Un bon partit aquí al municipal de Porreig serà demà a partir de les 4. Porreig Club Esportiu Pueblo Nuevo 2002 Club de Futbol. Un altre partit és el Berga Club Esportiu Cardona Club de Futbol al camp municipal de Berga i l'àrbitre Cristian Blesa García el Berga el Club Esportiu marxa quart Ara, hores d'ara, marxa a quart eh, amb 28 punts de 14 partits jugats n'ha guanyat 8 n'ha empatat 4, n'ha perdut 2 eh, 28 gols a favor per 17 en contra mentre que el seu rival d'avui, el Cardona club de futbol, marxa a la setena posició no fa gaire gens malament amb 22 punts, 6 punts els diferencien a la taula, 14 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 4 n'ha perdut 4, 23 gols a favor per 22 en contra de Berga, podem dir que sancionen 7 partits a l'entrenador del Berga Joan Prat, l'entrenador del Verga Joan Prat, no podrà seure's a la banqueta del seu equip en els propers set partits després de la sessió del Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol per una actitud lleument violenta envers l'àrbitre del partit fruitosenc Berga, Gerard Sant Romà Trabal. També arran d'aquest enfrontament del cap de setmana passat, que va veure en victòria dels fruitosencs per 3 a 1 el jugador del Verga Xavier Carreras, ha estat sancionat amb dos partits per menys preu. Amb aquesta derrota al camp del Fluituseng, el Berga va perdre la seva condició de líder del grup 7 de la tercera catalana. Doncs, com dèiem, aquest partit el podreu veure, però, sí senyor, demà el municipal de Verga serà a partir de les 4. Verga Club Esportiu Cardona Club de Futbol. I l'últim coromó d'aquesta quarta catalana, Sant Padó, club de futbol, l'Ulbán Club Esportiu, el cap municipal Josep Guardiola i l'àrbitre Sergi Bayo González, el Sant Padó, que marxa amb una bona cinquena posició, amb 25 punts, de 14 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 4, n'ha perdut 3, 31 gol a favor per 14 en contra, mentre que el rival de avui, els bargadans de l'Ulbán, l'Ulbán Club Esportiu, marxa la quinzena posició, amb 14 punts, de 14 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha emp 20 gols a favor, per 31 en contra. Wow. Això, això fa, doncs, que, que sigui un partit eh, difícil, però els de l'Ulbán ja coneixem els de l'Ulbán i no tenen res difícil. Eh, per això esperem algun, algun puntet de Sant de tots sí i que marxin, com diem, a la cinquena posició. Eh? Eh, 10, eh, estem a 10 a 10 per sota, 10 posicions per sota, però què quereu? Aquest partit s'ha de jugar i es jugarà precisament demà a partir de les 4:05 a Sant Pedró, Sant Pedró Club de Futbol Urban Club Esportiu. També que mantindrem la categoria, però l'única que farem és canviar de grup. Passarem al grup 5 i estan ells a la quinzena jornada també. Predenc Futbol Club, Taradell, Unió Deportiva, al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Josué Martín Mejías. Una classificació que mana el Rodelter Club Esportiu amb 32 punts. De 14 partits jugats n ha guanyat 10, n'ha empatat 2 i n ha perdut 2. 35 gols a favor per 15 en contra. Mentre que el Predenc, l'equip local del partit d'aquest cap de setmana, marxa a la vuitena posició amb 20 punts, de 14 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2 n'ha perdut 6, 24 gols a favor per 20 en contra, mentre i el Teradell, Unió Deportiva marxa a la setzena posició, uns quants més avall en concret 8, 13 punts, 7 punts de diferència a favor del Predenc, de l'equip local, amb 14 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 4, ha perdut 7, 13 gols a favor per 26 en contra. Aquest partit el podreu veure senzillament avui serà al Municipal Prats de Lluçanès, Pradenc Futbol Club, Taradell Unió Deportiva, avui a partir de les 4 de la tarda. I ara sí que canviem de categoria. Anem a parlar de la segona catalana, Grup 4. Ells estan a la 15 quinzena jornada. Gironella, club de futbol atlètic. Lliçada Vall, club de futbol. El camp municipal de Gironella. I l'àrbitre Salvador Lozano Rico. Una classificació que està manant el Vigo Rio primer Reefo Pobro Club amb 28 punts. De 14 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 4, ha perdut 2, 21 gols a favor per 14 en contra. Lliçà oh, de Vall, club de futbol, el rival del Gironella, marxa a la novena posició amb 19 punts. De 14 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 7, n'ha perdut 3. 17 gols a favor, per 16 en contra. També trobem el Sallent, que marxa a la 11a posició, i el Joanenc també marxa a la 17a futbol club. Uh, un lloc per sota trobem el Gironella, club de futbol atlètic. Bé, una mica ja recuperat, s'han rentat una mica la cara, ja, i marxen 9 punts. Dels de... 14 partits jugats n'han guanyat 2, n'han empatat 3, n'han perdut 9 Um, 8 gols a favor per 23 en contra doncs què tenim pel Gironella tenim que després de la victòria de la passada jornada el Gironella ocupa ah, encara les dues darreres posicions de la taula classificatòria del grup 4 de segona catalana, buscaran demà tres nous punts perquè es facin creure amb la salvació serà de, a la tarda demà a partir de 2 perdó Demà, sí, demà a partir de dos quarts de cinc un rival semblant tindrà, bueno, això que el al Gironella que rebrà la visita del Lliçà de Vall un altre conjunt acomodat a la classificació però allunyat de les posicions més capdavanteres no doncs ja demà, a partir de dos quarts de cinc, del Municipal de Gironella, Gironella Club de Futbol, la Tiglesada vaill Club de Futbol Novè contra 18è, o que seria el mateix 18, è contra Novè. 9 punts contra 19 punts. Serà demà a partir de dos quarts de cinc. I enganxarem l'últim cromo dels masculins de futbol per passar donar pas al, al motor, eh? Primera catalana grup 1 estarà la quinzena jornada a aviar Unió Esportiva, Badesen Club Esportiu, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Bernat Mas López. Uh, aquest partit, doncs, uh, una, uh, aquesta classificació lamana mana a l'Horta, Unió, Esporti... Unió Atlètic, uh, 27 punts, de 14 partits jugats n ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 3, 17 gols a favor. <laughs> 17, eh? Uh, el 17, ja el coneixeu, no? El 15, el 14, el 15, el 16 doncs aquests 17, els 17 són els gols que porten a favor l'Horta mentre que n'hi han fet 13. El Manresa el club esportiu marxa a la quarta posició amb 25 punts i anem al que fem referència a l'aviauna esportiva que marxa a la cinquena posició amb 24 punts, de 14 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4 23 gols a favor per 18 en contra mentre que el seu rival avui la va club esportiu marxa a la 17a posició, 7 molt avall, molt avall, molt avall, 7 punts 14, 14 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1 n'ha perdut 11, per molt que corregut ja s'ha acabat la musiceta Ai, 13 gols a favor per 32 en contra un partit que no se li pot escapar com va passar ja fa dues, tres o quatre setmanes enrere amb l'Andorra eh? eh, esperem que l'Avià eh, guanyi a casa aquest partit, l'Avià esportiva Abadesen Club Esportiu serà avui el que ho vulgui veure, al municipal Alfons Confaus, a partir de les 5 de la tarda Albert, bon dia I bona hora I bona hora, quina hora és? <coughs> Tard, com sempre Tens temps de sobres o què? Bon. O tens molta cosa, segur que tens molta cosa I Hi bastant M'he de ser preparat per, per tancar la porta I Hi ha bastant I Hi ha bastant Ho hem oh. de resumir Si no ens talla el mister I el de, no Ho t hem de resumir No t'ha dit res avui? No, no, m'ha dit hola. Ah, eh. però no t'ha dit allò, ja, ja feu, feu, feu, no t'ha no dit, no. dit res Va Pep, comencem, vinga, uh, comencem amb trial, s'ha acabat ja el campionat de... social del Berguedà després de les 8 proves d'aquesta temporada, la classificació ha quedat de la següent manera Mira, el nivell groc, que és el fàcil, Josep Jordà ha guanyat amb 101 punts, s'han portat aquest campionat seguit de Lluís Massó amb 72 i Dèric Vall amb 57 al nivell verd, que la dificultat és mitja, el guanyador ha estat Jordi Espel, amb 88, segon Pere Vila, alta, amb 74, i tercer Pere Serrat, amb 68. A la blava, que és la dificultat alta, eh? ara ja comencem més alts. Xevi Closa, 102, ha estat el guanyador, Salvador Vilell, amb 71 punts, i tercer Javier Rodríguez, amb 70. I a la categoria vermella, que és la dificultat més alta, la més alta de totes, Marc Miquel ha estat el campió, amb 63 punts, seguit d'Oriol Noguera, amb 60, serres, i d'Èric Miquel, amb 53, ha estat tercer. Dius que en Trial tindrem notícies, eh, el 2016 tindrem notícies perquè el motoclub Baix-Bergadà està treballant amb una possible prova del campionat del món de Trial. Per tant, bueno, és com si els veguéssim, per exemple, que Cal Rosal hi ha els millors, però bueno, eh, els tindríem aquí, eh les tindríem aquí. Sí, però és clar, una prova del Campionat del Món. Exacte, amb tot el que comporta, eh? No només els pilots, amb tot el que comporta. I, molt ràpidament, Pep, el track del Plou Sant Jordi, eh? El... El... El Dirtrack del Plou Sant Jordi. La missa del gall. Sí, el superprestigi del Dirtrack del Sant Jordi, doncs, Brad Breaker i Marc Márquez s'ho van jugar tot a l'esprint final d'aquesta tercera edició del Superprestigi. Va ser el dissabte el Plou Sant Jordi, recordem, de Barcelona, en un apassionant esprint final on els dos pilots van arribar a tocar-se eh? el nord-americà veícar, es va imposar al pilot de Cervera, que va ser el guanyador, recordem, de l'edició de l'any passat. Tot i això, les prestacions del Marc en aquesta modalitat han estat espectaculars, ja que no es dedica professionalment com tots sabem en aquesta disciplina, però sí que va demostrar eh, i ser capaç de lluitar amb els millors, eh? Sense anar més lluny, diré que el tercer, el tercer pilot, eh, el nord-americà Jared Mills, va ser tercer i va quedar darrere del Marc, i aquest pilot sí que participa en aquesta especialitat. Per tant, Eh, capaç de de, de, prendre, de, de de plantar hi cara, eh? i més que res també a banda del Mar Márquez dels catalans Dani Rivalta, Xavi Verge, Àlex Rins també han disputat la final i sobretot encara més merit té la participació del pilot del Motoclub Vaj Bergedal, Franc Serra, eh? el pilot de Jonella, eh, hi va prendre part després d'una de, setmana després. Fixe coms aquests pilots, una setmana després de seu operat de la clavícula, eh? a causa d'una caiguda al dirt de l'Albi per tant una setmana després ja estava al dirt track del, del Plau Sant Jordi i ara Pep canvia de sintonia que parlarem del que puguem del Dakar ah, posa ja uh, a la sintonia de, dels camells ambientem-se a la prova que des de dissabte 2 fins al diumenge 14 ens portarà l'actualitat del motor i que nosaltres quan tornem de rei serà quan, uh, això sembla les notícies de televisió espanyola i ens portarà, <ríe> ara ja millor, ens eh, no portarà, doncs, cada, cada vespre a Sport3 i a TeleDeporte, la prova la podreu seguir des de la tele, però, bueno, nosaltres aquí la seguirem, doncs, des de Després de Reis. 153 motos, 118 cotxes, 48 quarts i 58 camions seran els protagonistes d'aquesta prova del 2016, en què serà Argentina i Bolívia, eh?, un X. Xile desapareix. Ah, no, un 1, un ens quedem amb dos, amb Argentina i Bolívia. Amb motos, doncs vull destacar-vos a Paulo González amb una onda, Joan Barrera, el màxim favorit a guanyar aquesta prova, apunteu ho bé, amb una onda, Jordi Viladoms amb KTM, Laia Sanz amb KTM, que vol quedar entre els 10 primers, atenció a la Leia que tot el teu que es proposa ho aconsegueix, Joan Pedrero, amb i Gerard Ferrés amb la KTM, amb cotxes, aquí sí que hi ha la moguda grossa, eh? Nassar a la TIA amb el Mini, Uh, uh, de, Genial de Villers amb Toyota Estefan Peter Ancel amb Peugeot Carlos Sainz amb Peugeot Naya Rom amb Mini Sebastián Loeb amb Peugeot Mico Irbonen amb Mini Xavi Pons amb Ford amb un Ford evidentment privat fort, Cyril, fort. Cyril Deprés Cyril Despre <ríe> després. Ah, no després El Cyril Despre el, el Cyril entra després No, no, no. Ah. És que deia el director ara recordava de quan ho deia ell No, el Cyril Deprés amb Paujot i el Xavi Foc amb Toyota, el pilot de Manresa. Evidentment, aquí els favorits no són els mini, ja t'ho són Paujot, sobretot tenint en compte que hi ha eh, Sebastián Loeb bé. i eh, el Stefan Peter Ancel. Tinc ganes i també de veure, eh? Sainz I Mico i Rubonin, que tornarà a lluitar amb el Sebastián Loeb, en aquest cas, després del Mundial de Raids, del Mundial de Raids. Tinc moltes ganes de veure aquest DAC amb el Ben. Un mini i l'altre amb Jot, Impressionant, Pep. Doncs... Eh, Argentina, eh? Argentina serà la que acollirà la sortida. Argentina que té 43 milions d'habitants, amb una superfície de 2.780 metres. Perdó, 2.780 metres, 2 milions d'or. I la capital és Buenos Aires. Etapa, però, la L'etapa pròleg serà a Buenos Aires-Rosario el dissabte 2, per començar el diumenge 3 amb la primera etapa la de Rosario Villacar-Lospat Villacar-Lospat, els són els oients que ens estiguin escoltant i els, sí. i els ratllis perquè és on transcorre el ratlli eh, a i aquest any passat els pilots van queixar de les roderes que encara hi havia marcades a la carretera del Dakar, no va passar la màquina a la carretera, ai a llaurar la carretera i, i va i va d'això, encara va, i va a deixar les roderes, doncs com et deia a Buenos Aires, Rosario el dissabte ai, Rosario Villacar-Lospat el diumenge 3 la primera etapa, amb una Eh, els motos i els quads faran un especial de 227 quilòmetres eh, i de total seran 2,632, mentre que els cotxes i els camions l'especial serà de 258 i el total serà de 662. No puc dir com és el tram perquè és que no tenim temps. Dilluns 4 a Villacar-los Paz, eh, Termes del Río, l'etapa 2 en aquest cas, l'especial serà de 450 quilòmetres per les motos i els quads, 766, eh, perdó, 786 en total, i de cotxes, l'especial seria de 521 en total serien 858 eh, quilòmetres l'etapa 3, la de març 5 és Termes del Río, Sant Salvador de Jujuy això t'agrada a tu Jujuy. Els, el, el, tant cotxes com camions eh, disputarà un especial de 314 quilòmetres i un total de 663 quilòmetres d'enllaç i el dimecres 6, l'etapa 4 San Salvador de Jujuy, San Salvador de Jujuy no riguis, oh, oh, oh, oh. no riguis perquè no riguis Uh, cotxes, eh, perdó, motos i Quads faran un especial de 429 quilòmetres amb un total de 629 km de, de recorregut i cotxes i, moto, i cotxes i camions, com estic liant l'especial de serà de 410 quilòmetres amb un total de 619 quilòmetres de recorregut. L'etapa 5 és dijous 7 de gener San Salvador de Jujuy eh? Uyuni, deixem estar ja a Jujuy a Uyuni eh, tant cotxes com camions, com motos, com quats farà un especial de 327 quilòmetres amb un total de 600 42 lòs de prova. divendres 8, etapa 6 uni u uni Ara ja no fa tanta gràcia. motos i quads faran un especial de 542 lòs i un total de 723 i cotxes i camions, un especial de 295 amb un total de 600 6600sdó la reducció dels cotxes i els camions aquí de 295 a 542. és més del doble. Dissabte 9, etapa 7 u uni salta pren que saltin, amb, una, amb un especial de 353 quilòmetres i un total de 793, totes les quatre categories, i arribarem el diumenge, que serà l'etapa de descans, que molts m'imagino que ja l'estaran esperant amb candeletes, eh? perquè l'etapa de diumenge s'està <ríe> esperant candeletes, la de descans. Dilluns 11, la segona i última setmana al Dakar, etapa 8, salta bé lent, ara que s'acosta 25, especial de 393 km i un total de 766, i el dimarts dia 12 en aquest cas arribaran a les portes del, del portal eh? Belén, Belén, etapa 9 sí, sí. Sí. és que ens ho poses a tiro ens ho poses a tiro acollonant eh ens a això sembla fet ah, ja, Belén, Belén bueno, fum, fum. aquesta no hi és un especial de 285 quilòmetres eh, motos i quarts un total de 436 eh, cotxes i camions especial de 285 i total de 396 Dimarts 13, eh? Mal dia. Eh, perdó, mi que és 13, mi que és 13, en aquest cas anem bé. Etapa 10, Belén-La Rioja, aquí ja pinta més bé. Especial de 278 <laughs> quilòmetres i total de 561 per les motos jocs quats. I cotxes i camions, especial de 278 km total de 763. Ens anem a dijous 14, etapa 11, La Rioja-San Juan de, Chil de, de, de Rosario. <coughs> perdó, massa ràpid, eh? Ah, val, tots eh, faran va. un especial de 431 quilòmetres i un total de 712 divendres 15 etapa 12, Sant Juan Villacarlos Paz, i ja estem arribant a Art de la Argentina eh, motos i quats faran un especial de 481 quilòmetres i un total de 931, quina pallissa quasi 10.000 quilòmetres i els cotxes i camions un especial de 267 quilòmetres amb un total de 866 dissabte 16 penúltima etapa, perdó, última etapa vi, penúltima etapa Villacarles Paz Rosario etapa 13, amb un especial tant d'un com de l'altre de 180 quilòmetres total de 699 d'enllaç última etapa, eh? no penúltima, última etapa ara sí, prou conyes ja Villacarles Paz Rosario, l'última etapa serà de 180 quilòmetres el dissabte i un total de 699 quilòmetres a un dels 700 i la meva pregunta és Pep Tu has escoltat i has estat tan atent I d'això sí, sí. Quina és l'etapa Que no canvia de nom? Valer, valer no, Molt bé, n'hi ha un altre, eh? a 3 toques, ja. Molt bé. Has Molt bé. estat bastant vestar I Quants quilòmetres té? Això és, això, això és com, a la Copa del Rei, Albert, que s'han creuat tots els, els el Madrid, el Real Vallecaro, el Barça espanyol. Sí, sí, sí. Belén, juju i ju i venga. Sí, sí, sempre mentida, eh. Doncs bueno, Bert, deixem-ho aquí per aquest any. I a any. veure com va el rol del Marc Home, no? El rol del Marc Homa, doncs, aquest any eh, com, a, doncs, com a cap de, de la prova, eh? A veure com va i prendre decisions. A okay. com va i, i veurem els favorits, jo penso que amb motos, hem de, de, com et deia, a la i amb cotxes apostaria molt, aquest, aquest any sí, per Pau eh? Aquest any ve i camini. Evidentment té els mateixos pilots, però PauJot Jot ja ha bocat la, la calderilla, eh? Que passeu unes bones festes de Nadal una bona entrada d'any, ens veiem fins l'any que ve, eh? a partir de... haureu d'escriure una carta al Reis, això sí, heu de fer una, una carta al Reis i dir que tornin a tap esports i tornarem, si... Han... Si fan bondat. Si fan bondat, tornarem a partir d'on serà el 10, així eh, mm -hmm. crec que... A jo. veure com està el Dakar, eh? Molt bé, doncs bé. això, que passeu molt bones festes, ens veiem l'any que ve, fins l'any que ve! Adeu! Molt bones festes i bon any avià! Molts. Dos, gironella un, eh? Hi havia dos, gironella ha un Sí, s'ha avançat l'aviar al part final del partit Uau, uau, uau, així es queda, eh? Doncs molts petonets i adeus! Us deixeu els infoformatius Bon any!